Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole. Bederani, comedie de Carlo Goldoni. Traducere și versiune radiofonică de Sica Alexandrescu Canciano Pentru că de ce mai, oricum ai suciu, oricum ai învârtiu, poți trăi fără femei. Grigore Vasiliu Birlic Felice, soția lui Canciano. Soțul meu, nu e așa? E fericit că nevestica lui mai petrece câte puțin, că se duce la sindrofi și știe să se poartă lume. nu e așa, jufând Canciano? Tanțicocea. Contele Ricardo. Sunt contele Ricardo Delia Arcolai, cavaler din Abruzzo, amic al domnului Canciano și ser prea al doamnei Felice. Nichia Tanassiu. Lunardo Negustor. O auzi? Da ce sunt eu, tătar? Ia la celibatica. Să-i Și mie îmi place tot ce e frumos, dar să fie lucru curat și cinstit. Alexandru Giugaru, Margarita, soția lui Leonardo. Vezi-mă pe mine, de 16 luni m-am măritat cu tato, dar l-ai văzut tu scoțându-mă vreodată în lume. Cela dima, Lucieta, fata lui Leonardo. Parcă eu, ce să mai zic și eu sărăcuța de mine care nu ies nici până în poarta acasă nu zici că acum nu mă mai lasă să scot capul măcar în balcon? Eugenia Popovici Simon Negustor Când te-am luat, am stabilit, că în casa mea nu vreau să văd nici ori George Calborean Marina, soția lui Când despre mine, dragul mami, n-avea tu nicio grijă Mie numai atât tica, dacă îndrăznește să-mi spună, eu îi răspund uite pe atâta Silvia Dumitrescu Maurizio și pe fiul meu, ca să nu-i s aprinde călcăile călcâile după vreo slujnicuță, l-am învățat să-și cu mâna lui găurile de la ciorap și se spună singur ca la la dragi. Marcel Anghelescu, Filipeto, fiul lui Maurizio. De când sunt pe tu și cu tata, odată nu m-am să mă distrez și eu cât de cât. Seara până la obla la prăvălie, apoi masa, apoi somne som, suplapă, mă Radu Belligan. Aceștia sunt oamenii ce se vor frământa, se vor ciocni, se vor certa și se vor împăca în văzul, adică nu în auzul dumneavoastră, în dorința lor de a ajunge la încheierea logodnii tânărului Filippeto, băiatului Ser Maurizio cu Juna Lucieta, fica din a doua a lui Jupin Lunardo. Judecata optuză și principiile învechite ale lui Lunardo și ale celorlalți bădărani se vor lovi de istețimea feliciei și de șiretenia celorlalte femei spre triunful bunului simț, și a libirii nevinovate Deocamdată suntem în dosul ferestelor Cu obloanele închise Ale casei lui Jupân Lunardo Unde tânăra lui soție Margarita Ușomoară un În tovărășia ficei sale vitege Lucieta Mamuca, Da, fetiță! Trecut și carnavalul! Și grozav am petrecut Cât despre grozav nu ne-am putea grozavi Nici măcar că am intrat odată Fie și în cel mai pârlit dintre teatre Și te mai miri? vezi mă pe mine! De 16 luni m-am maritat cu tactu. Da, l-ai văzut în mă vreodată în lume? Și când te gândești că abia aștepta să se însoară a doua oară? Că rămâneam singura acasă, îmi ziceam. E bietul tata, nu mă lasă să mă văd cu oricine, pentru că n-am cu cine ieși. Dar dacă se însoară, o să ies cu mama mea vitregă. Ai. și acum poftim. S-a însurat. Dar asta nu ne folosește la nimic, nici mie, nici dumitane. E un urs fetiță. Dacă nu petrece dumnealui, nu să să nu petrecem nici noi și să fi văzut-o când eram fată de măritat. Nu era petrecere de la care să lipsesc. Uite cum mă vezi și cum te văd. Toamna ne duceam de două, trei ori la teatru, iar în carnaval chiar de cinci, șase ori. Când vreo loje gratis, mama ne lua la operă. Când era pe bani, că mai mergeam și pe bani la teatru și mama cheltuia cu plăcere din bănișorii ei. Ne ducea la comedie. Iar când nu ieșam nicăieri, uite cum mă vezi și cum te văd, nu era casa plină de musafir și răsuna de veselie. Veneau rodi prieteni... m mai picat și câte un tânăr. <laughs> da uite, cum vezi și cum te văd, nu exista să fie ceva de șucheat sau vreo faptă de rușine. Cum vezi și cum te văd, cum vezi și cum te văd, uf, dacă n a spusat o de șase ori până acum. Acum nu zic aș fi care mor să bată toată ziua caldarâmul, nu. Dar mă rog, dacă ar fi vorba pe din când în când, e de ce să nu zică, poate mi-ar place și Parcă nu... Parcă eu, ce să mai zic și eu, sărăcuța de mine, care nu ies nici până în poarta acasă dar nu zici că acum nu mă mai lasă să scot capul măcar în balcon? Mm. De unde l-am scos doar nițeluși. Uite te vai de mine ce-am pățit, am crezut că mă târnuiește. De cât ori nu m-a certat pentru tine. Nu, zău, Ta ce rău fac eu? Spune și dumneata. Berem tu, draga mea, o să te măriți. Da? Dar eu așa da? o să măci adevărat, mă maci în adevărat, ce crezi? O să mă măriți? <laughs> păi eu zic că da. <laughs> adevărat? Eu că... păi o să te măresc, uite cum vezi cum te văd, când o vrea cel de sus. Când o vrea cel de. Cum adică? El o să mă fără să știu eu nimic. <gânt> nu vor fi prostii. Sigur că o să afli și tu. Până acum nu mi-a spus nimeni, nu. O să-ți spună de acum încolo. S-a pus ceva la cale? Da. Nu. Bărbatul meu nu-i dă voie să-l Nu, ba -ba, nu, te rog, nu, nu se poate fi te problemă. Dacă, dacă spui sti... în stare să sară nu. la mine ca un balau. Nu, nu are să afle că mi-ai spus. Parcă tu cum mă vezi și cum te văd, nu să spui nu spun, cum mă și cum te Ce? Ce ea cum Mă vezi și cum te văd? Știu am Am așa un tic, mă ia gura pe dinainte fără să. Nu, mă va mai ia peste picior dracoi ăsta. Sau, <gânt> zi o dată mamuca ia, te. Ia, vezi de lucru! Ai... Hai, hai. Dă-i Ai terminat cioara acolo? Ora? Uita cuș. Dacă vine dumnealui și nu i-gata ora, poți să strige că ai stat chiar în balcon. Și eu nu vreau cum mă vezi și cum te văd. E fi mi rău a furisit să mi fie. <gânt> ce? Uite ce repede merge. Dar zim, zim ceva de tinerul dar ai spus că m-am mărit. Poate. Ai, maicuță, dragă maicuță, dacă știi ceva! spunem zău, te rog! Nu știu! mamă, mama! Nimic, tot nu vrei să spui nimic. Hai, hai, hai că mai pripiti! Ține, dracul dracu! Cine să fie al dracului? Dracu! Bine, cum nu e în suflet să mă iubească și pe mine pe asta! Nu te iubesc eu! Încă prea mult ne o. Da, dragoste de mamă vitre! Cum? Cum? Nu n-am zis nimic! Ja urma urmă, ea nu mă să pe mult pe urmă știi! Parcă nu înghic eu destul în casa asta! Am un bărbat care mănâncă zilele, de dimineața până seara, cu cicăle Cola Colac peste pupăză mai întrebui apă, că acum vezi și cum te văd și o fată vitregă! Dar fie că și ta prea de super din nimic, mă muncă! Aici cam are dreptate, pe vremuri eram alfel. M-am prostit, dar vorba aia, când stai cu băgarii, te-nveți să-ți uite uite-l că venit! Vine de ca pisica! Sărut l de mâna, sluga nici nu ne spui bună ziua? Vedeți ce de treabă. Nu mai pierdeți vremea cu politiciului! Am lucrat până acuși! Uite, Giorapul e aproape gata! Acum îți închipi poate cum avești și cum te văd că suntem plătite cu ziua! ai dumneata, de când te stiu, ești gata! Păi, să nu zic vorba ești gata să răspunzi. Te rog, tăticule, măcar în ultimele zile de carnaval nu mai striga! La urma urmă să nu mergem nicăieri, dar cel puțin să fie voie bună în casă. Păi rabdă dumnealui o zi fără ceartă. Ia te uită, o auzi, dar ce sunt eu? Tătar! care l vatică! Ce mă toți jelici? Și mie îmi place tot ce e frumos. Dar să fie lucruri curate și știi? Știi ce, tată? Sune și pe noi la plimbare cu măști! Cu ce? Cu ce? Cu măști? Acolo apăcă pantaliile! Cum aveți voi atâta lipsă de obraz încât să-mi cereți mie să vă scot în lume cu măști pe el? Și văzuți-mă ați voi pe mine că... A, chiar că zic vorba aia, o mi vreodată fața sub obraz de carton? Nu mă face să merg din sărită! O fată n-are voie să o umbli mascată! Dar o nevastă! Deci o nevastă, vezi? Atunci ele l-alte neveste, cum mă vezi și cum te văd, de ce umblă? Mă ve da-ne altora! Fiindcă, păi să nu zic eu vorba aia, fiindcă ești un urs! Margarita, bagă ți mințele în cap! Și până Leonardo, nu m întârta! Da-ți-o pustii de ceartă, tot aia și tot aia! Păi tu nu auzi totia. mereu ea! Ca acum, zic vorba aia, <coughs> e, e, ar de de rând Ce mi-i tăi! Ți-o râd hai. Hai, hai, hai, veniți încoace amândouă și te-ascultați! Suntem în carnaval și știu să vă bucurați și voi Să petrecem o zi bună Nu mai dar ar da, Dumnezeu Bine, bine, dar îl spune să vedem <laughs> Iacă ce, azi Nu o să mai fim singuri la masă O să mâncăm Unde, bravo, unde, tăticule? Aici Adică aici, unde? Adică aici, acasă Acasă? acasă. Da, doamnele mele, la noi acasă dar unde ați fi vrut să mergem la crâșmă? Nu, sigur că nu la crâșmă da, da, da, dar... Ce, ce, un Eu în casă, nu intru și nu intru de la aș zice vorba aia, fiindcă nu s-a născut cine să-mi dea mie să mănânc de pomană. Bine, bine, acum nu te mânia, vorbește cu mine. Zi vrei cum mă vezi și cum te văd să poftești pe cineva la noi? A, și să mai vreau, că i-am da. și poftit. Da. Vin aici cu toții și să vedeți ce bine o să ne fie. Și pe cine invita? invitat? A, niște oameni, toți dintr-o bucată. mai să nu fie din aceeași. Doi dânei sunt însurați, vin aici cu nevesele și o să petrecem strașnic. Mai, ce bine pare. Ești un Tăticule, și cine sunt? Știi că ești curioasă de un de ce nu ne spui, nu tot or să vină asta e cum să nu vă spun? Vine jupând Canciano Tartufola jupân Maurizio de Nestrope oh. Și jupân Simon Maruene oh. I-ai ales până i ce? Ce vrei să spui? Nu oameni dintr-o bucată? No, și încă cum, din aceeași trei sălbatuși, ca și dumneavoastră. Vă să zic că azi, pentru voi, omul dintr-o bucată e un sălbatic. Păi, să nu zic vorba Și știți de ce casa așa? Pentru că voi, femeile, sunteți vite. Nu vă mulțumiți cu lucruri cuvincioși. În casă vă simțiți ca, ca în pușcărie. Dacă rochile nu sunt scumpe, vi se parcă surâte. Dacă n-aveți cu cine să trâncăriți, vă apucă urâtul, vă cade tavanul în cap. Însă dacă vrea omul să-și vadă liniște de casa lui, să fie serios, să duc o viață cum să cate, atunci... Păi da, și când îi zice vorba aia, eu, eu scoateți că e plicticos, că e că salvat. Așa-i așa! Nu vreau să ne certăm, așa că e așa. Deci o să avem la vasă pe Felice și pe Marina, <gătări> da! Vreau să zic că, vezi tu că e așa, parcă mie nu-mi plac legăturile cu oamenii, fiecare cu nevestica lui, cu... <gătări> fără că nu mă înțelege încurcături, care De... vorba aia... Șecași <gătări> gura la noi! acum vorbesc cu tine! Și sunt lucruri pe care nu-l faci să le auci și eu! Abia să scap. Cum <gătări> cu? Mai am să-ți povestesc, crede? Ia, ia șterge-o tot aică. Da, ce fac eu? Șterge-o când de Na, la, la, la, îți spun. N-a, mai, bați ți vezi tot veninul pe nu, mine. O gaie și ce vrei să prezlesc? Îl auzi ce-i spune maicuță. Dacă zice tata să te duci asculptă, Ah, oh, să fii trăit mămica mea bună. Da, cu gata. Dacă o vei să iau vreun mocofan, îi scoți sufletul. Hai. Dragă pune Leonardo, cu ea de față nu poți să-i parte. Dar vorbind drept prea, te porți asupra cu iată fată. Vezi cum o ca un nepriceput? Eu o iubesc, dar nu vreau să-i dau nas. Nu are parte mititică nici măcar de o Nu, no, să stea acasă, nu să o umle da, Dar pare o la o comedie. Nu, nu, nu, nu. Când doi ai vreau să-i poți spune lui socru sau. Ia o jupune. Poftim, ce-o dau? Dar să știi, să nu zic vorba aia Că nici mască pe obraz nu și-a pus vreodată Nici piciorul în teatru nu i-a călcat Dar vorba e, merge treaba cu Măritice? I-ai spus fetii ceva? Dumnezeu. Nu cumva Zocu, nu cumva Păi eu cred că am și Măritat Cu cine? Se poate știi? Dar să sigur da. Nici măcar vântului să nu-i șoptești vreo vorbă da. Cu băiatul lui Jupin Mauricio Cu Filipeto? Stai, Să nu scoți o vorbă Stai, stai. Staci! Dar n-ai baca atâta taină că doar nu ceva de contrabandă. Nu vreau să-și văre nimeni nasul treburile mele. Și se face repede? Repede. S-a hotărât o ceare? -i fără I-am și promis. E și și Da, da. ce te, te miri? Cum, fără să-i spui nimic, fetei? Că eu sunt stăpânul. Și ce ziceți i dai? Cât vreau, atât i dau. Da? Dar atunci eu cum mă vezi cum te văd ce mai sunt aici? Statuie! Mie nu mi se spune nimic. Păi, spusei chiar acum! Cum mă vezi și cum te văd, nu spusei? Bine! Dar, fata, când o să afle? Când s-o Și înainte nu o să se vadă deloc cu băiatul? Nu? No. Dar e sigur că o să-i placă? Ei, eu sunt stăpâne. Bine, bine, fata i-a eu nu mă amestec. Fă ce vrei. Vreau să nu fie nimeni care să poată lăuda că mi-a văzut fata. Cel care o vede, trebuie să-și culone cu ea. Asta-i. Dar, dacă după ce eu vedea o vedeau, nu o să mai vrea? Dar, tată, să-mi dat cuvânt. Frumoasă culunie. Tată, da tată, -ta, ce-i vrea, mă rog, Întei să se iubească și pe urmă să-și Stai, ia Mă duc să văd. Las, las, că se duce slujnicat. Ce face paturile. Mă duc nu, să... nu, nu, nu vreau să te las în balcon. Se să ducă, Nu, Nausca, nu vreau să te duci. Eu mă duc. -o. Eu sunt să nu zic vorba aia, stăpânul. Eu sunt stăpânul. Păcatele mele, de ce om am avut parte în viață? Se răscoleste, trec pământul și nu mai dai peste unul ca el. Vai. Și, al așa a nebunit cu. Să nu zic vorba aia lui, că uite cum mă vezi și cum te văd. nu mai pot răbta. De cine cine? Cine? până Maurici. Tot logondit. Iar el! A venit ca să credez la amvoială? La da, 3 dincolo. Cum? Mă afară? Da, doamne, o Nu vrei să uși da, no. eu, eu? Nu o E te de da ce aici? sunt Ce unu's că lăspun. Ursule, Grăbește o Salbaticule. Aici. Și... Oh. Bine că s-a dus cu vorba bună, nu să preci. Până nu țip, nu pricep femeile astea ci eu o iubesc la nebunie, dar în casa mea stăpân sunt eu. Giupân Leonardo luga Un Bun venit, Orisia. Mauritia. Am vorbit cu fiul meu. I-ai spus că vrei să-l însori? Da, i-am spus. E și el ce ți-a răspuns? Zice că se bucură. Dar s-ar bucura mai mult dacă ar vedea față -a. A, nu, nu, asta nu se poate, nu? Nu ne-a fost vorba așa, nu? Bine, bine, bine, nu te supăra Băiatul o să facă ce vreau eu Când vrei zestre, să nu zic vorba aia, e gata Am zis șase mii de ducați, da. șase mii îți dau Și îți dau după cum se porunca În galben de aur, în ducați de argint Sau în bilete de bani nu, nu, Bani pe șin nu vreau ori îmi dai un înscris pe numele meu, da. ori băgăm banii într-o afacere bună. Ei, cum dorești dumneavoastră? Și să nu te-a pus să pe rochii că nu vreau. Da, îți dau fața așa cum e. Are ceva lucruri de mătase? Da, acolo o boar două. Da. Pentru că eu în casa mea nu vreau mătase. Da. Să-mi dea Dumnezeu zile multe da. și cât o-i trăi eu, nu o să poarte decât rochii de lână. Da. Și să nu o nici cu mantile Nici cu zorzoane Nici cu volănașe Nici cu cingători Și ci nici cu zuluf pe frunte Este? Yeah, este! Așa îmi și eu dacă îl privește Giuvaier Le vre. fac, le fac verighete de aur Iar la nuntă o să-i dau feti o bijuterie Care a fost anivestinit Și o pereche de cercei de pernă da, Bun, bun Nu da, să faci greșeala să-i montezi după monta. De acum... <laughs> că doar noi i fi nebun <laughs> Ce-i Ce are prins muntura ori piatra? <laughs> Numai că sunt puțini care judecă înțelept ca noi Și mai puțini care să aibă chimirul plin ca noi Da, și de-aia ne-au scos vorba că nu știm să ne bucurăm de bani A, Nenorociți he, he, Cu metri, ce bucurie mai mare decât să pot spune am ce-mi trebuie, nu duc lipsă de nimic și când am poftă pot să cheltuiesc? Și o sută de țechi Așa, așa și așa Și să mănânci pe cinste Claponi grași, icuțe fragede Și pulpă de vițe Și pentru noi toate-s mai bune și mai ieftine Că ne plătim cu bani Iar în casele noastre nu există gălăgie Orice ondăneală A, nimeni care să ne încurce socotelile. Sau să-și vâre nasul Treburile noastre Noi suntem stăpâni La noi nu cântă găina Și copiii stau smirnă Așa mi-am crescut ce să mai vorbesc de fiul meu, e un mărgăritar, nu ți-ar cheltui el un crăițar fără rost să știe de bine că... Deci. Da, fata mea, fata mea, să pricepem la orice, am pus-o să facă de toate în casă, până și... Să spele vasele da, Și pe fiu meu, ca să nu i se aprindă călcăile după vreo slușnicuță L-am învățat să-și cu mâna lui găurile de la Și să spună singur singur capac la rădraș <hântări> Bravo, mă! E foarte bine așa <hântări> Așa să ne grăbim cu căsătoria asta Când vrei cu metre, eu sunt gata Păi, astea aștept la mine la masă. Și știi de ce? Că doar ce am spus. Că am niște brânzeturi, să nu zic vorba aia, nu poți să te apropii de miros. E grozare! Le stingem. Și, și o să ne distrăm. Și o să ridem. Și pe urmă să mai spună că suntem sărbateți. văzut cum stau lucrurile în casa viitoarei Mirese. Iată ce se petrece în același timp în familia băiatului care va fi în curând logodnic. Cine poate? Mare minune că ai venit să mă vezi. Am ieșit de la prăvărie și, în drum spre casă, m-am abătut înțelegi prea netat să-ți arăt mâna. Bravo, Filipeto! Bine ai făcut! Da, ia spune, nu vrei tu să-ți dau ceva bun de tot? Să rămâne, tu și că trebuie să dau fugă acasă, că dacă ajungi tata înainte, fai de spinarea mea. dacă spui că ai fost la Marina, nu o să-ți zică nimic. Și să nu-mi zică, nu-i mai tace gura. nu-mi lasă niciun moment liber. dintr un punct de vedere bine faci. Însă la tușa ta trebuie să te las. Păi, de câte ori ne-am spus și eu, dar nu vrea să mă lasă nici la dumneata și. E un încuiet ca și bărbat. E acasă, nu Simon? Nu, e, da trebuie să vină din clipă, în clipa. Și dumnealui cum mă prinde pe aici? Cum mai era trei lasă Iargă gura, Eu o zdrocie, ești doar nepotul meu, copilul surorii mele. După ce am pierdut-o pe ea sărăcuța, pot să spun că nu mai am pe nimeni pe lumea afară de tine. Da, da, n-aș putea ca din pricina mea să te certe și pe dumneata. Oh, că despre mine, drag mami, n-avea tu nicio grijă. Mie nu e atât, tica, dacă îndrăsnește să-mi spună, eu îi răspund, uite, pe atâta. Uh -huh, că dacă m-aș lăsa artivai de capul meu, din toate iar ar să răscolești întreg pământul și nu cred că ai dat să nou mai bădăranc al meu. Mai mai decât tata? Nu știu, dar da, cred că l trebuie. trei. De când sunt pe lume, tu și că tata odată nu m-a să mă distrez și eu cât de cât. Ah. Ziua treabă la prăvărie, treabă acasă. Sărbătoarea mai fac ești trebuie, apoi fugă acasă. Ea. Nu tu, prin prin grădina palatului, ori la castel, nici măcar prin piață. Nu știu dacă am trecut în viața mea de 3-4 Ce face dumnezeu? Aia vrea să fac și eu. Adică seara până la opla la prăbălie apoi masa, apoi somn-nesomn somn, plapă, mama mă duc. tu băiat. Zău să nu vorbesc cu păcat. Sigur că tineretul trebuie ținut puțin discurs. Dar nici așa. s-ar putea ca de acum încolo să se mai schimbe lucrurile. Păi, că ești doar băiat mare, ar putea să-ți dea puțină libertate. Ce? n ai aflat nimic, tu și nu? Ce să aflu? De la tata. Nu ți-a spus nimic? Nu l-am văzut de nu mai țin minte. Așa că nu știi nimic, nimic? Nu știu ce să știu. Da, dacă-ți spun, te faci că nu știi fațele tata. Mă fac? O vorbă să nu sufli că-i bucluc? Ii dacă spun că nu e, nu. E bine? Vrea să mă însoare. <laughs> Adevărat? Cum a spus-o chiar tânsu. Și ți-a găsit și mireasă? Găsit Cine e? e... Da, mi-ai promis, nu suflu o vorbă Sfârșește-o că mă apucă draci Și drept ce mă iei Este fata lui jupând Leonardo Croțonă ah, Da, da, da, știu, știu Leonardo ăsta e un prieten al lui bărbatul meu Și tot atât de bădăran ca și el ha? <laughs> E să știi că a tunat și a adunat pe tatăl Mirelui cu tatăl Mireții? Hmm. Fata, ai văzut-o? Nu! Nu o să încheie contractul fără să-ți arate. Ba, iotare, mă tem că nu-mi o arati. E pe noi, ba, păi dacă nu-ți place. Dacă nu-mi place, noi nu iau și că. Ar fi mai bine să o vezi dinainte. Ar fi, dar cum dracu sa faci? Spune-i de lui tată. i a spus, dar nici nu vrea să aud. Dacă-ai cum, ți-aș face eu serviciul. Ah, ce bine ar fi. E, da, vezi că nici ursul de Lunardo, nu, dar nimăn nu-i voie să-i vadă fata. S-ar putea pune la care vreo Da, da, da, Să ce-o fi căutând haimanaua asta aici? Sluga, închiule. Sartare! Da, frumos îmi primești nepoțelu! Când te-am luat am stabilit că în casa mea nu vreau să văd picior de lui vedenire. Ia te uite, dar ce? Ți-au tocit prea grudele mele să-și ceară ceva? Da. Nu au nevoie de dumneata, da, așa să știi. Da, da. Odată trece și nepotul meu să-mi fac o vizită? Și dumneata, bombănești. bombănești! Parcă ai fi trăit în vădure, sau parcă am fi de la țară! Om civilizat se cheamă că ești? Păi da. nu ești decât un mojic! Mojic! Ai ispravit? Vezi că înainte de masă n-am poftă de cealtă! Ce ți-a făcut nepotul meu de n-ai Nu mi-a făcut nimic și chiar mi-e foarte drag! Dar știi bine că în casa mea nu mi place să văd mutra nimănui. Nu te îngrijăm, cred că nu mai cal pe aici. O să-mi faci plăcere! Și eu vreau să vă Eu nu vreau să-mi. Să! Și de ceva, nu poți să nu-mi dai voie. Ori ce nu-mi face plăcere, nu-dau voie! Slugat italian. Să pe rog! Ce ai cu băiatul! Nu vreau să-l văd aici! Dar pentru ce? Pentru ce? Pentru de ce? Nu vreau să văd pe nimeni! Tușico, lasă mă să plec! Bine, bine, du-te ne lui du-te! Lasă căbioră, dai ca să-l mână Slugea dumii tale, este închinată. sprâncenată! Oh, ăsta nici nu se poate măsura cu tata. E de 10 ori mai necioplit. Frumos! De, de capuți! Ce-o de... să spună bietul copil? Știi bine, obiceiul meu. În casa mea vreau să nu mă stingerească nimeni. Și cu ce te încurcă el? Cu, cu, ce? cu nimic! Dar nu vreau să mă de nimeni. De ce nu te-ai dus să nu dumii tale? Pentru că vreau să stau aici. La drept vorbind e un băiat foarte drăguț. Ai târguit? Nu cu coada. Azi nu mâncăm? Nu cu coada. Nu mâncăm? Nu cu coada. Nu uite mai lipsea acum, să te superi pe masă. Dacă te-ar auzi cineva, ar crede că sunt un om sucit, ori un ciufut, un ursus. Și mă rog, azi de ce nu mâncăm? Fiindcă mergem să mâncăm în altă parte. Și de ce îmi spui asta atât de drăgălaș? Ce? Mai făcut să mă apuce iar rău-mi eu. A, vede, bărbațele, iartă-mă. Dar cu firea pe care o ai, scoți omul din sărite. Mă cunoști, ori nu mă cunoști? Mm. Pe atunci de ce îmi faci scene de-astea? Doamne, multă de răbdare îmi trebuie. Unde mergem la masă? O să vii cu mine. Dar Unde? Unde o să te duc eu. Și unde o să mă duci dumneata? O să vezi unde. Și nu vrei să știu și eu unde am. N-ai nevoie să știi. Când ești cu soțul lui tale, știe el, vede el. Gata! Să mor dacă n-ai căpiet. E musă să știu unde mergem, ca să știu și eu ce lume e pe acolo, și să știu cum să mă îmbrac. Dacă e etichetă, nu vreau să rămân de râs. Acolo unde merg eu nu este etichetă. Și cu cine mergem? Merg cu mine. Nu, nu mai înțeles. Vreau să știu cine mai bine acolo. Pentru dumneata? Eu? Pf, sucid mai ești? Da, dar și numeata ce curioasă! Dumnezeu, o să mă duc fără să știu unde! Întoc m-ai cu coada. Duce-mi numele dacă mă duc! Atunci A. o să rămâi acasă de Da, mâncat. Mă duc la cumnatul meu Maurițiu! Mă rog, A. mă rog! Da. <laughs> Numai că jupând Maurițiu, cumnatul lui limitare, vine la masă unde ne ducem și noi! Dar unde, unde? Vi cu mine și o să afli! Ah, adoratule și neprețuitele drăguț, maiești! Bate cineva! Hei, n că bată cineva! De una ca asta ar rude și curci. Adică să mă duc la masă în oraș să nu știu unde. I s a mai auzit una ca asta? te păi oricâtă pofta și avea să petrec și eu un pic. Și am, am, oh, dacă nu știu unde, nu mă duc. Dar cum să aflu, cum să aflu? Ah, ia-te, uite cine vine. Și punea sa felice. Dar cine mai e cu tânsa? Unul e tantolăul de bărbasul. Dar celălalt, cine ar putea să fie? Păi se putea să n-ai bădunea un cavaler codiță. Bărbasul leit cu al meu. Dar cumătra Felice se ține tare, ce vrea ea, face. Și tăntălă se ține după ea ca un cotei. Olu, ce o să mai urle al meu când o vedea atâta lume? E și urle sănătos. Ce, eu i-am poftit? Mojicini nu pot să le fac. Vă găsiți, cum mă trebuie? Vărbenit cum mătre Felice, sluga tineavoastră la tuturora. Sluga... Va dumitale, prea plecată slugă, doamnă. Mulțumim dumitale. Do <sharp> Cine-l domnul acesta? nu e de pe aici. E un eu un valer străin. Un bun prieten del barbatului meu. <sharp> Nu-i așa, jufin canciana. O fi, dar eu habar n nu-l cunosc cu mătră Marina Doamnelor, sluga dumneavoastră și prieteni cu toată lumea Nu poate fi decât un om de ispravă dacă e prieten cu jupânca înciană O fi, dar eu vă spun că nu l-am văzut în viața mea Nu-l cunosc Iubite, domnului Conte, iartă -l. Suntem în carnaval și soțului meu îi place să glumească Vreau să o tachineze pe cu mătră Marina Nu-i așa, jupânca Canciano? Da, doamne, și da, da, mai e, doamne. Dar nu stați, Lați locul Bă, rog. Da, da, să stăm puțin Așezați-vă aici lângă mine Soarta Conte. nu -mi putea alege Un loc șor mai bun. Atunci unde să mă așez? Tu te mai încolo, în spatele cu matrimarina oh. Numai să știi, dragă, că dacă vine bărbat, meu Am pățit -o. Uite acolo, nu sunt scaune. Da, doamnă, mulțumesc. Iubite amice, poftim, te rog, dacă vrei, stai aici fără ceremonie. Trec eu dincolo, lângă doamna Marina. A, nu, nu te rog, nu te mai deranja. <laughs> domnule. Ce De ce sunt e, politesurile domnule. astea? Ori poate-ți închipi că soțul meu e gelos. Jupâncancianu, apără-te! N-auzi? Eu... Te crede genus! Nu uimești, domnule Conte, soțul meu este prea om de lume și știe uh -huh. prea bine ce soția are ca să poată suferi de boala asta, <laughs> iar dacă suferă, trebuie să-i treacă imediat! <laughs> Frumos mi-ar mie, femeie de lume să nu pot face conversație, fără gând ascuns, cu un domn, cu, cu o persoană atât de la locul ei, care veni la Veneția pentru aceste patru zile de carnaval, și care mi-a fost tăruitor recomandată de fratele meu de la Milan. Mm. Oh, Nu-i așa, dragă, jupâncanțeană? Mm. Da, cu coană, da. da. Ca să vorbesc deschis, eu... Eu mai aveam unele șavoile, dar pentru că văd că domnul Canciano mă încurajează, <laughs> nu-mi rămâne decât să mă bucur în liniște de cinstea de a fi cavalerul dumneavoastră. Eu, oh, doobitoc, cine m-a pus să-l primesc în casă? Vă să zic că ascultă, Marina? Luăm masa împreună. Mă de dragă, unde? Cum unde? Nu știu unde? O, ba, ba, bărbatul meu mi-a pomenit ceva de masa asta da. Nu mi-a spus la cine merge La cumătra Margarita La cumătru Lunardo? Ardu? Atunci gata, am priceput, se face nunta Ce nunta? Oh, Care nunta? Oh, oh, oh, oh, oh, nu știu nimic? Nu, închipui Știi, spunem spunem tot Veste mare Am ghicit, lucrurile gata-s Nici o da? vorbă da? Spune, spune, spune repede că mă Nu mai să nu ne audă Domnule Ricardo văd că spui ceva soțului meu Tu te mai aproape Vorbă. Eu chiar țineam să stau de vorbă cu domnul Canciano Nu te deranja degeaba, că pentru mine e tot aia dacă vorbim sau nu v am să-l rog să-mi dea câteva lemuriri Când mi-o-i vedea ceafă. Hai, hai, de drumul, Ce cu Îți spun tot, dar încet să nu ne aud da, De ce nu vorbiți, domnule Conte? Da, da. domnule Canciano, <laughs> mi se pare că-ți vorbesc degeaba, Rupi. nici nu mă asculti Iartă-mă, dar eu le am pe ale mele pe cap și nu mai am timp să mă mai ocup și de ale altuia domnule, Bine, bine, bine, atunci nu te emoții. mai necăzi. Sigur, fiecare ale lui Totuși pentru că doamnele vorbesc între ele pe șoptite Eu zic să mormăim și noi ceva Ce-o fi numai să mormâim. Dar nu vreau să mormăi N-am nimic de mormă Cum? Eu sunt scump la vorbă și nu vreau să știu nimic din ce se petrece pe lume. Nu vreau vești, nu vreau sindrofii, nu vreau și-l place nimic! Și băiatul ar fi sfânt! Păi, ce n-ai pe pomeni și n-a văzut-o deloc? Deloc? Nici la De Deloc, închipuiți! Și nici nu v să-i lase să se vadă. Asta ne-întrice pe toată Bietul, băiat, nu știu ce-aș da ca să o poată vedea înainte de încheierea contractului. Uite, dar la ea, acasă nu se poate. Omenor! Ia să ne gândim! Nu le-ar putea sluji la nimic, cadavalul ăsta? Mai încet că ne loc să vorbească, ne spionează pe noi. Puteți vorbi mai tare că noi discutăm între noi. Da. Știi unde mergem vezi. Acasă. Și doamna? Tot acasă. Aveți sindrofiei? Da, în pat. În pat? La ce oră? La două după miezul nopții M-a cineva? Nu, nu viu decât eu și cu nevastă mea Maia peste picior catălul ăsta ei, ei, ce zici? Îți place? Grosav <sus> și nu se poate să nu -mi iasă în mine Numai că nu știu cum să fac acasă Vorbesc cu nepotul meu dacă îl chem acasă se face foc bărbatul meu Spunei să vină la mine Și Tasu se duce și el la masă la Leonardo. Cum o Să se ribea de băiatul până la mine Și de rest văd eu Și trimit vorbă ei? Ce? Ați amuțit? Domnul Canciano n-are chef de conversație. Eu mă tem să nu fie bolnav. Vai de mine! Ah, oh, sărăcuța de mine, ce mă fac? Ce ai jupând Canciano? Nimic cu coană. Dar cum va veni gândul că ar fi bolnav? Că vorbea de sindrofie la ah. două noapte. Sindrofie! Fac bine că te cauți, bărbate! Perfect! Du-te acasă! Da, însă o să vii și dumneata cu mine! Ce hmm. oh, Ia stai! Ai uitat că trebuie să mergem la operă! Eu nu merg la nicio opera. Oh, cum nu mergi? Oh, e sau nu e asta cheia de la lojă? No. Nu mi-ai cumpărat-o dumneata? Eu oh. nu am cumpărat-o! Am cumpărat-o pentru că mi-ai impuia capul! Dar la operă nu mergi și nu o să te duci nici dumneata! Dragul de el! Iar glumește! <laughs> Vezi, Marina, cum glumește! <laughs> Iubiți, iubiților, care mă răs în față! Iubiște. Iubiște. Oh, mă iubește! Mă iubește la nebunie! Dar de ce mi-a cumpărat el vile de lojă? Eu... Ca să vină la operă cu mine! <laughs> păi, șorul meu cel dulce! Nu facem mofturi, că te-au toți dragi acasă! Asta oh. nevastă model! <laughs> nu doriți să poftiți și dumneavoastră cu noi în nu le Conte? Ca e loc, nu, Canciana? Da, cu poală. Ia da. cânte și eu, joc, luam martuțul. Arina! A, au, le-a bărbatul mie. Da, dragă, da! Ce-i, energia asustacei? Ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i! Ce-i, ce-i, ce-i! Ce-i, ce-i, ce-i! ce, -i? ce, -i? ce -i nu ce-i! Ce-i, ce nu-i așa zupă Canciano. Da, cu coară, după. Da. Marina, de aici! Hai, pleacă! O să fac asemenea mojitie musafirii mei. iau asupra mea! Nu ștezi-o de aici! Treci dincolo! du Marina, drag! Ascultă-ți, soțul, când îți cere ceva. Uite, ia pildă de la mine. Mi-e o vorbă, dacă-mi zice canciano. Nu mai decât mi-e lușel. Dute, dute. Du ah, am înțeles, am înțeles. Cu bine, domnule Conte. Mă închin, doamne, Marina. Ah. Du Supusa dumneavoastră, domnule Comte dumneavoastră, doamne Acum știu eu de ce te mătră felici, Dar viața asta mai departe nu mai duc <tri> Și mă rog, dumnealui cine e? întreabă pe soțul meu. Dacă voi să știți cine sunt, nu e nevoie să vă povestiți întrebând, vă spun eu. Sunt contele Ricardo de Arcolai, cavaler din Abruzzo, amic al domnului Canciano He? și serplea plecat al doamnei Felice. <gătări> oh. <gătări> și dumneata raps ca soția dumneitale să umble cu astfel de persoane? <gătări> și ce vrei să fac? <gătări> Uită-te la ei! <gătări> crescut că ne-a lăsat aici fără să ne spună marșafară? Domnule Conte, acum vezi deosebire? Bărbatul meu n-ar fi în stare de așa ceva. Eu un om foarte politicos. Ah, că ce rău îmi pare că nu vă putem pofti să luați masa cu noi. Suntem invitați. Dar diseară mergem împreună la opera, domnule Conte. Nu-i așa? Nu canciano. Nu Numai că eu am spus și-ți spun că... Borița! Oh. Haideți amândoi! Mișcă-mă Acasă la Leonardo se fac ultimile pregătiri în așteptarea musafirlor care nici nu știu că au fost poftiți la Ologod. E frumoasă și-ți stă, -am ce zice ce fac, fetița? Dacă ne vine lume bună, vrei să mă vadă așa cum să zic cum cum aveți și cum te văd, ca o mahala geaică Da, eu? Pe mine cum o să mă vadă? Tu, ca fată ești foarte bine așa cum ești Da, sunt foarte bine Adică nu-ți Da, mă simt foarte bine Ce pot eu să fac, draga mea? Tu știi cum e tatăl tău? Tu poți înțelege cu el ca lumea? Dacă îi spun să-ți facă și ți o rochie, să sare în cap. Zice că fetele trebuie să o împle dezbrăcate. Adică vreau să spun îmbrăcate simplu. Eu urmă, orme, cum nici copilul meu, nici nu îmi pot îngădui mm. să stăruiesc prea mult. Da, lasă, că știu că nu sunt copilul dumitale. De ce vrei să spui? Poate că nu țin la tine, nu? Dar nu zic că nu-i ținând, dar nici că te prăfădești cu firea pentru mine, e. nici asta nu zic. Dacă și fi fata tale, nu mai lăsa când vine lume în casă să stau cu joarul ăsta pe mine, mm -hmm. mai trebuie să ți-l scoți. scoate -ți l Și dacă-l scoți, ce o Dacă-l scoți, cum vei și cum te văd, nu-l mai iei pe tine. Crede că nu știu <laughs> că-ți bat joc de mine. dacă <laughs> mă fac să Ei, Ea spune, ce vrei tu de la mine? Aș vrea să arăt și eu ca alte fete. Îi spune lui taicătul. tu no, da i pe vânt să-mi iau cușa cu un croitor ca să-ți fac o într-un minut. Mm. Nu-ți ceri să-mi faci o rochie nouă, dar să am și eu acolo măcar o podoabă. Uite, n-am la mâni nici o de dantelă. Mi-a măturnat garda asta de gânde, mi mai mare ușine. asta e de pe vremea bunicii. Prin casa mai merge cu straiele astea, dar aș vrea să l nfrumusețe și eu cu ceva. Ce naiba, nu sunt o cerșetoare. Sunt și o fată tânără și cred că mi-ar sta bine să mă gătesc puțin. Ia stai, ia stai. Dacă te mulțumești cu o perică de mâneci, îți dau eu dintre ale mele. Vrei da. și un de mărgeri? nu mi de ea, că nu e fi ce mai cum avești cum te văd, suntem toate o apă! Da vina pe tata, dar mi se pare că Dumnezeu e aia care nu vrea. E drept că tata e un bădăran și nu-i prea place să vadă în casă lucruri drăguței. Când doare însă dânsa poftă să-și facă orici, și o rogă și-o face și pe el îl lasă să urle cât o vrea. Dar lasă răcuța de mine, nu se gândește. Zii, mamă, vitregă și pace. Parcă n-aș cunoaște-o. E necas pe mine că sunt mai tânără și mai frumoasă decât ea. <gâng -i> Nu-i prea convinge că sunt și eu aici în casă. Când îmi spune fata mea, îi se străpăzește gura. Când îi spune o mamă... Ii se pare cum o bătrânesc! Hai! ți șorțele! L-am scos! Să-ți spun mânecuțele! Împăi să le înlăt! sunt aproape neatinse. Ce se va cu cărpele astea? Să-ți vasele? Nu m zis? Cârpe? O frumosete de mâneci de tulpan pe care nu le-am pus decât de patru ori! Nu! No. Nu vezi ce dolite sunt! Da, știi că-ți luat să la portare? Da, le a avut grijă să fie curat. Și poate vrei să le dai și pe aceeași treptă cu mine, nu? Ia te uite! Astea sunt de vreile, pui vrei altele mai frumoase, caută-ți! Vino aici! Ce ce și cu năzuasele astea? Cu cât faci mai mult pentru ele, cu atât ți aprinzi paie în cap! Te mult mai faci pentru mine! Chiar mai mult decât trebuie! Dragă! Ești cam o brăsnică. și nu se munce așa, că nu sunt vita! Mă, prințesă, că nici nu mă mai apropii de tine, că prea ești delicată. mi a adus margelele? Eu nu ți-am adus nimic, ca să mai smucesc. E, mămic, dragă dânsă, mi de E, eu, proastă, să mă prăbădesc cu pentru o brasnică asta. E, <ează> ce te mai găsit acum? Ce ai? Acu, ce te-am făcut? Cum mi-ai spus că-mi dai niște margele și acum nu mai vrei ca să mă miroțai. <ează> Ei, să vezi tu cum mă supăr eu, acuși de-a de Mi le dai? Hai, vină, amcua! Ah. Cine știe ce vechitură o fi? Cum, cum? Nu nimic! Mereu, bombănești! Ah, Uite-o mărgea spartă! Ei și ce? Acum poți să te omori? Da, amcua, și mai respiră-ne puțin pe celelalte! Dacă o fi toate sparte? Acum ți le iau! Și dacă ți le iau, nici nu ți-l mai dau! Zau, mă, mică, mereu te super pe mine! Dacă nimic nu te mulțumește! Îmi vine bine? Foarte bine! Mă prinde? Grozav. Merge că obrazul meu? Minunat! Ii <laughs> dacă ochii tăi mai Ce sunt proastă să cred? Să vad eu în oglinjoară? Umbli o oglinda în buzunar! Nu da, Mică! Atât își trebuie să te vadă tata! Nu mă vede dacă nu-i spui dumneata! Păgătiseam! Uite-l! Uite-l! de viață! Că nici n-am apucat să mă văd ca lumea! <laughs> Ce înseamnă asta, doamnă? Ce, Ce e rochea Te duci la vreo recepție? Ia, te rog să nu începi. scolă. O Odată pe an mă și eu îmi dumneavoastră mă purie. Ți de că tu... cum mă vești cum te că te ruinezi? Dar despre mine, să nu zic vorba aia, poți să faci praf și pe săptămână. Slavă Domnului, am de unde. Și nu să nici de aia, deci mănâncă de sub tunghie. Da, <laughs> când o sută de educați Da, nu pe izmenel da stă. De ce o să zic că prietenii pe care îi așteptăm la masă, oameni serioși, că ești delfina Franții? eu nu vreau să-și bată lumea joc de mine? Ce bine, paricoceartă? Dar cum ți-i dumneata că or să vină gătite celelalte? Într-o, iată-și un papu. Treaba lor cum o să vină? În casa mea însă nu am fel de schimbănăsesc. Mm. S-a înțeles? Nu vreau să ajung el însul lumii. Tocmai, tocmai, tăticule, așa i-am spus și eu. Așa, așa, tu să fii fata cu minci, să -mi după nu că poți însă. nu. Ce sunt bazaconile astea pe care ți le-a târnat de gât? Nimic, tăticule. Ce să fie? E acolo niște zdrențe, niște vechitudi. Poate-ți de la gât. Tocmai, no. tocmai. așa am spus și eu. Nu, no. acum, tăticule, că suntem în carnaval. Ce? Ce e carnaval? Ce, tu de de umblă cu mască? Haide, Fără mofturi. Ați primim lume. Și n-am chef să se spună că eu am o fată zmintită. Și că ea are un tată fără minte. Da-mi mărgerile. Nu, nu. Mânci de dantel, faino că m-a apucă greața. Cine ți-a dat așa ceva, mama? Păi, ești ieși nebună așa am crășfată. Dacă nu-i fac gusturii, zice că noi iubesc, o ursc. Când ți-au intrat în cap așimenele cicleci, de când am văzut-o pe dumneavoastră, e așa de frumos îmbrăcată. Eh, Auz? Oi, unde unde duce pilda prostă. Ea e fată și o sfemeie măritată. Măritatele să fie pildă bună fetelor. Eu nu m-am măritat cum mă vezi cum te văd, ca să mi-au -mi câmpii din pricina mm. copiilor domiea. E și eu nu te-am luat că Acuzic vorba aia, ca să-mi faci casa de râs ce este pe care ți-o fac eu e mai mult decât mergi Du-te, du-te imediat să te dezbracă Nici îi A trebuit să vii la masă Da, acum vești cum te văd, o să viu Aiută, da, tăticule, pot să viu la masă? Da, scoate-ți de pe tine Sigur, tăticule, sigur, dacă zici tu le scot Eu nu-ți din cuvânt Ai dreptate, cum de nu mi-a fost rușine să le port? A, vezi, vezi, uite cum să cunoaște buna creșteri Ah, oh, bia ta nevastă mea din treci <grijă> Aia femeie înțeleaptă Cum <grijă> am fost atât de nebun încât să, să mă însur a doua Ah, <grijă> dar eu cât de proastă am putut să fiu să, să mă mări cu necioplic a tine Da, ești nenorocită, n-ai -ai ce mânca, n-ai nici de unile, n-ai nimic Ce-au tot nevoi Auziți-l, dacă o femeie are ce mânca, după dumneală nu are nevoie de nimic e, și altceva de ce poate să mai aibă nevoie o femeie? După ce duci La zindu Lasă dragă, dumneata? nu mă face să vrei? Do ce te vreun gen? No, fără. Nu, vreau numai să ți spun că eu n mai pun nimic pe mine niciodată fără să te intri pe dumneata Ah, da, bine, bravo. Așa, așa da. Să știi chiar dacă mi a dat voie mama. Zie, da. Zi, zi, mi miڕۆnosit o zi, da. parcă nu ne-am cunoaște. Da. Înfață ești cum o vezi, cum te văd o prefăcută. Nu ești în cuvântul Domnului. Și în spate le faci cu ou și cu oțe Eu da. Gura, gura, la gura! bora. Nu mă tești. Bora, cetă. Te să ta O să vorbești să cu să faci bine, să o respecti ca pe mama ta adevărat! De mine nu poate să se plângă dumneavoastră, iar eu... Tu dacă vrei să nu zic vorba aia, cât a zici o să te și vă dezbrăcază! Hai! Vorbești serios? Vorbesc serios? Mor de bucurie? Mai repede fac răca! Bravo, bravo! Începe că te ajut! eu! Da, decule, vine cineva! mă uite cum se grăbesc să dea buzna în casa omului! Stai o de aici! Da, dacă începe, nu vreau vreau să-și să-și să Sluga de metalic cu mată margarida. Sluga de tale cu mată marina. Sluga! Sluga de metalic fetiță. pune Simon, sluga de tale. Sluga! Cum-i Lunardo? Ești supărat? E, se întâmplă. Mulțumesc, ștergătul! Nici moartea nu m-am ești aici. Mm. După cum vezi, jupăne, Lunardo, am venit și îți mulțumim de invitat. Smintita de nevastă mea și-a pus în cap să mă otrăvească pe ziua Cu de azi. am meu, Maurizio, a venit încă. Ce poate să-și zică Simon în sinea lui când o vede pe nevastă mea așa de împopoțonată? Nu vezi că nici nu te bagă în seamă, bărbate? Da, și ce-ți vasă de-mi mor de ți Mătră Marina Scoate-ți puțin Ca să văd mai bine rochea Bucuroasă, dragă mea Dumneata treci dincolo Și scoate-ți Nu numai șalul Și rochea Aus mă <gătări> nu. E așa că i-a răgăs, meu? De mine să, să nu te reușești. Dar cine te a pus să nu zic vorba aia să te schimbonești în halul ăsta, să mătri cu asta <gătări> să mături pot eu cu polarochii. Poți crezi asta să se mănânce zilele. Da. Dar pe Marina cum o vezi și cum te văd, nu vezi cât e de gata? ei nu e la ea, casa acasă, Dumnezeu ei a venit în vizită, iar dumneataie e ia, dumneata, ești la dumneataie acasă. Eu m-am ciorovit două ceasuri cu apucata asta de nevastă mea, care nu s-a lăsat până nu s-ambrăcat un ovedis după capul ei. Trimite-a acasă să ți aduc o fustă și o bluză. Ave să nu trimit Haide-mi dincolo cu mătră Marina auzi de? parcă ne-am fi gătit în cine știe ce oh, brocat Capete de bărbați, să ai rog și treci în ladă Să o vezi, dragă, pe Felice ce gătită e. Dumneata, ai văzut-o? fost pe la mine Cum era dragă? Avea o mantilă, mantilă, dar ce mantilă Ce o frumusețe Auzi, jupune, Leonardo Ia minte, Felice, cum avești și cum te văd în mantilă E, e, e, e, e nu mai pot. Dar dacă nu vrei să-ți să spun vorba aia, află că rochia asta e o nerușinată. <laughs> și rochia? Ce rochia avea? Cu fir de argint. <laughs> Auzi, bărbățele, cu mătra Felicia, are rochie cu fir de argint. <laughs> și Domneata zbir și urni pentru zdreanța asta de mătase. <laughs> Acu să scoți. Asta să o el! Hai cum mătră Marina că dacă ne-am pe după, după, după capul ăla mi-a gățat niște zdrențe da. la spate. Acum e vremea să mă îmbrac cu ce am, cât sunt tânără! Ui, oh. ui. Și când te gândești că trebuie să mă mulțumesc cu nasul de Da de <laughs> Dacă altceva mai bun n-am găsit! Da. Ah, ah o să mă bagi în primejde, de s Dragă jupân lunardo, crede și dumneata, fii mai înțelegător. Are și dânsă ambiție de cucoarnă nu? E da, nu zic, prin să n-avea nevoie de atâtea zorzoane. E da, ce vrei, e tânără și mh. de, mai neștiutoară. mi să stacă fleanca. Da. Uită-te mai bine în ce hal ești, gură spartă! Dacă n-ar fi respectul pentru casa în care mă aflu... Deci ce-ai face? te aș spune, vreau două să nu le poți duce, ursul dracului oh. Dacă vrei să-ți fie viața dulce, însoară Ce ți aminte de prima mea nevastă? Ce femeie bună, ce blândețe! Asta e o scorpie. Eu am fost și mai dobitoc, pentru că eu niciodată n-am putut să sufăr muierile. Eu așa-mi felul. Și poftim cu cine să mănânc zilele, cu pielița asta. A, în ziua de azi mai bine te lipsești de însurătoare. Dacă ții muierea în frâul că ești sălbate, dacă o lași să scape din graști, ești neghiubă. Eu dacă n-aveam pe fiii pe cap, uite, nu vreau să zic vorba aia, dar îți spun pe cuvânt că nu mă mai însuram. Parcă am auzit că-ți măriți fata. E adevărat? de ce a spus Nevasta mea? Cum? cum? de aflat? De unde? Cred că de la nepotul său. Da, Filipet! Ah, da, Filipetul. gerbedeu, palavragiu, maimuțoiu. Tatăl său i-a spus secretul și el a și -a să bată toba. Eh, acum văd că nu e cum l-am crezut. Nu e ginele care-mi trebuie mie. Parcă îmi pare și rău că i-am promis fata și nu știu ce mă ține să nu zic deodată vorba aia și să, să stric pe loc când voială. Te supără că i-a spus mă, tu și? Da, mă supără că cine nu știe să-și gura, nu e om cu scaunul la cap. Și cine nu are scaunul la cap, nu e bun de însurat. Ei, da, asta așa e. Numai că azi tinerii nu mai ce erau pe vremea noastră. Mai ții minte? Hmm. Doamne ferește, n-am fi ieșit din vorba Na, eu aveam două surori măritate. Și nu știu dacă le-am văzut. De zece ori în viață. Ce să mai spun de doamna, maica mea nu ajungeam niciodată să vorbesc cu ea. Păi ce, eu până azi, habar n-am și aia o operă, o, o, ori comedie. Ba, pe mine m-au dus odată, într-o seară, cu deasila la operă. Și-am tras un pui de somn, am sforit ca pasul conjugal. Când eram copil, m-a întrebat tata dată: Vrei să te duci la bâlci sau vrei să-ți dau doi gologani? Alegeam, fără multă vorbă, gologani. Dar eu Și mie îmi dăruia câte, câte un ban La zile mari Și eu am pus bănuț lângă bănuț până am strâns o sută de ducați Pe care i-am pus cu 4%, Care face am acum Patru ducați mai mult venit Când, când pritocesc Ăștia patru ducați Dintr-o palmă în alta Simt o plăcere nebună Nu din zgârcenie pentru patru ducați A -a. Dar mă bucur că pot să mă laud Spunând, uite pe ăș i-am câștigat când eram copii. E, arată în dumneata un singur tânăr care se facă la fel. Toți aruncă banii, să nu zic vorba aia, cu lopată. Da, și de ar fi să arunce numai banii, dar să aruncă și pe ei, își aruncă viața. Da, așa, asta și că de dragul libertății. Da, domnule, cum învață unul să se încheie singur la nădragi, o și a da, asta. știi dumneata cine învață? Mamele! Mie îmi spui? Știu eu niște lucruri despre ce în mintea femeilor, de mi s-a făcut părul măciucă. Da, nu mai ce le auzi. Este băie, Să petreacă mi titerul, da. nu pare să-l doboare melancolia, <risos> și când vim o safir în casă, îl și cheamă numai decât. Ce, nu, mai decât. Vină cu aveți să nu ma. El nu mai privește el cum lucrezie și obrăjoreare, sulle, să-l mai, că, ca niște cine ce coapte, nu-ți vine să-l <risos> Ei, nu că vreau să-l laud cu mătră, dar ce nu știe de toate, dansează, că cărți, face poezie și are și o treguță, știți că iarde de însurătoare Să mor dacă nu vorbesc chiar așa, ne de femei cu minte sa! asta ce mai e? Dar ia zi, încheie contractul cu Ser Mauritio? Hai, hai să trecem în prăvălie și spun eu tot Nevastă mea o să stea dincolo cu adumitale. Ei da, nu, nu vrei să... Ba da, ba da, dar să nu mai fie nimeni A? Un, un, un, un, un, un, un, un. Pă, în casa mea, fără știrea mea, aici nu calcă picior de bărbat În schimb, dacă ai ști... La mine azi dimineață... E, dar lasă, nu-ți mai spun. Nu, nu, nu, spune, spune, hai, ce s-a întâmplat. Bine, hai că spun. He? Femei, zile femei și iar femei. Ah, să nu zic vorba aia, dar cine a spus nevastă, a spus pas. Ah. Cine a spus muiere, a spus fiere. <laughs> Așa-i cum e. Ah, sănătoasă vorbă. Totuși. Ca să fiu sincer, sincer, să vorbesc, la? să nu zic vorba aia. Mie, mie în cam A, Dară mie, dară mie. <laughs> Ășa, acasă, singurii, cu Ușile dezăvorite, cu barcoanele-nzise, că s-aș cunoască lungul nasului, să și nasul la să fie supuse, să joace cum le cântăm noi, cine-i bărbat, cine-i Cine mult cine nu ține sus, nu-i bărbat! Au plecat, vină cu mătră o plecat! asta pentru mine, hai te rog! Cheamă și pe Luceta, vorbește i de băiat de Filipeto. Îi facem și o plăcere și o auzim și pe ea ce spune. Crede-mă cu mătră Marina că nu mergi. Ei, nu! De ce? E ne suferită? Eu mă dau peste cap Să mulțumesc și cum cu mine, cum o vezi, cum te văd, ne și obrazică, și ipocrită! Cum oh. nu se mai poate? Fată, dragă, mai trece și dumneata cu vederea Tine, de ți-ai zburdat. e Luceta, mai e un copil? Că rea, ai, trebuie da. să-i pună. Ce mai tu, spune. Iar, iar, iar, spun eu. Nepotul meu acum împrinul nește 20. Ca vurste se potrivește. De ai să te e un băiat foarte bun. E bine dacă e să vorbim. Și Luceta, ca să spun drept, nici eu o fată Nu, da. Dar are toane. Uneori mă moară cu dragostea. Alte ori mă face ne-vine să -o, o Asta să-li vărstei ei fetițo dragă. Te-mi aduc aminte ca acum Tot așa făceam și eu cu mama E bine, bine, numai că nu-i totul, nu O mama adevărată n-are decât să de pe când eu ea mie, nu-mi nimic e, Totuși, totuși, e fata bărbatului dumitare la și el la la Și set. tocmai el, tocmai el mă face să-mi piară orice poftă de dragoste Pentru că dacă-i fac feti gusturi, îi țipă, Și dacă nu-i le fac, mor mă el nici nu mai știu cum să mă port Văd tot ce poți ca să grăvești lucrurile După mine dacă ar vrea Dumnezeu și mâine Cum nu o să se cadă azi la voi? Cu oamenii ăștia nici nu știi ce să crezi Acum spun într-un fel, acum se răzgândește și spun într-alt fel Totuși eu m-aș prinde pe orice Că azi se hotărăște nu Azi? Dar de ce crezi? Pentru că știu că jupân Lunardo a poftit la masă și pe cunatul meu Mauritio Nu prea se întreg lor în asemenea invitații Fără o pricină serioasă Da, spun da, eu. da, da, da, așa a, fi. Dar mi se pare cu neputință să nu-i spună fetei nimic că n-ai ști ce fel de oameni sunt Ăștia sunt în stare să le spună așa Hodorung trong Hai, dați-vă mâna și gata! Zici și făcute. Și dacă fata ar zice, ba, păi vezi, hmm? tocmai de aceea e mai bine să o prevenim. Da, da, da. Zici că să mă duc să o chem? Păi dacă crezi și dumneata că e bine... Știu da, și eu. Eu mă bizui pe dumneata. Nu, nu, nu, lasă, bizui pe dumneata, că ești destul de prevăzătoare, la... Atunci, mă duc și fiu. Bine. Iată, fata, au colo, să-i torn găleata în cap așa dintr-o dată giniu nu e să aibă o mamă vitregă fără un pic de minte. Hai, hai, fetițu? Vino, vino că vrea să spună ceva cu mătra Marina. Avea să-mi ceva Doamna Marina? cum mătră Margarita Ca da, dragă Spune dumneata Nu-mi lasă începe, dumneata Vai de mine-o fi de bine ori de, de bine, de bine, de bine Atunci spune-mi-o dată, nu mă mai chinuiți Felicitările mele, Luceta Pentru ce? Să-i spun E hai, acum, spune-i Te felicit din partea mea și a ursului meu Am auzit că ești logodită Eu? Adevărat? Uită-te la ea, nu-ți vine să crezi? Nu nu crede-mă pe Margarita. Da. Mamă, e adevărat pe cât se aude. tu atunci nu e ceva sigur. A, eu cred că e mai mult ca sigur. Bordez de mine tu șam. Rid eu. Bă. Știu și cine e logotnic. Nu, adevărat, cine e ideea? Nu nu ești nimic, Nu cine. Poate te paște norocul. Bunie Dumnezeu, e tânăr? Cam de vârsta ta. E frumos. E acum <laughs> așa cum mă și cum te văd, nu te mai fandosi. Lasă mama nu mă încrezi, parcă ți-ar bura cum te mai înșel? Despre mine mai bine asta seara decât mâine. O, oh, oh, oh, parcă nu te-ai crede și parcă n-ai ști și de ce Spui, spune, veni drumul! Vă mai vezi casa, nu-i așa? O vezi? O vezi? O Și O vezi? O vezi? O vezi? O vezi? O vezi? O vezi? nume delicios! <laughs> E familie bună. Uita că e nepotul meu. Ah, mai, ce vine îmi pare. Ești și că, tu și cavei. Eu vini, din Ce Nu-l Da, ia spunem tu. Nu l-ai văzut niciodată? A? Eu? Ia când spune. unde? Cum s l fi văzut? Vai, de capul meu. Pe păi intră vreun câine în casa asta. Iar eu nu mă aduni că e. o să vezi și o să-ți placă. Adivărat? Da. O să-l de... asta, nu știu. Poate cum tra, Margarita, să știe ceva. Doamne, mai cu dragă. Spune când-l văd. Da, mai sa tragă când-l văd. O vește ce să se roage când are interes și când nare. are Mă e dacă ai făcut da, da, da, da, da, a, -a -n n -ai da, Nu, nu. E da, da, da, da, da, da, da, da, da, e da, lui da, da, da, e fiul lui și e singurul lui băiat. <rânt> Ah. Doamne, nu cumva ești el taică suci? Ah, aș, e de o delicatețe. Dar când o să-l văd? Oh. Pentru de, numele domnului, când sinceră și eu aș ține să vă vedeți înainte. Pentru că tu mai știi, s-ar putea să nu-ți placă. Sau iar mai știi, să nu-i placi tu cum S-ar putea ca eu să nu-i plac? nu-i fi crezând cum avești, cum te văd, că ești Venus. Venus, nu ai fi eu, dar nici muma pădurii nu sunt. Dar colțea ca mama pădurii. Uite cum mă Margarita! Să-ți spun un secret! Poți da? să eu! Da, da, da, ascultă și tu! Când am vorbit cu cumătra Felice despre nunta asta, dânsa a rămas cu gura căscată, auzind că tinerii n-ar avea voie să se vadă decât după nunta. Și s-a prins că ticluiește ea, într-un fel, lucrurile. Ori după cum știți, Felice vine aici la masă azi. Și să vedem ce spune. Bravo! Foarte bine! De bravo, nu, nu, nu, niciun bravo și niciun foarte bine. De ce? Că dacă bărbatul meu prinde ceva de vestit, cine plătește oarele sparte? Tot eu cum mă vezi și cum te văd Dar nu are cum să afle Auzi, n-are cum să afle Dar pe unde o să intre omul în casă? Pe coș? Eu nu știu ce să mai zic Dumneata, ce crezi, doamnă Marina? Să auzim ce spune Felice Dacă îi vreo primești, de nici eu nu mă bag Vedeți? Întâi făgăduiți marea cu sarea Și pe urmă mă lăsa să cadă în baltă Stațiți. Parcut că Da, a urine Vai de mine, fi tata. eu o șterg. De ce te temi că nu e niciun bărbat Știți Știi cine e? cine e? Cu mătra Felice. O, e mascată și parcofis că pune ceva la cap. E singură? Singură. Dar cu cine avem, nea, doamnă să fie? Hai, nu fi rea, măicuță, eu te iubesc. Acum o să aflăm ceva. Da, să aflăm, să aflăm. Sluga dumneavoastră. să sluga. Sluga? sluga. De deci, ce așa târziu cu mătra Felice, după nu, nu iai, că toată lumea te dorește? Vai cum te-am dorit. Uf, dacă îți știci ce... Stați să vă povestesc. Ai venit singură, fără soțul mitale. Am venit cu cotorul ăla de varză, dar am lăsat în prevelie cotorul. Care cotor? Bărbatul meu. Oh. L-am trimis în la soțul dumitale, ca să nu stea aici pe capul nostru, fiindcă avem de volpeața. De mi-a veste bună. Ghiciți cine mai dincolo. Bărbatul meu. No, afară de el. Ei, cine? Cine, cine? Jupân Mauricio. Da ce noi vor fi urzind împreună? Eu cred, cum să zic, pun la cale... Ei, înțelegi ce afacerea.. aia? A, da, da, da, mă A, înțeles, da, da, da, înțeles, da, da, da, eu, eu n-am înțeles Dar cu chestiunea cealaltă De care am vorbit noi Nu e, e nimic no. Cu prietenul nostru? Da, da, da, cu... Fac pe misterioasele și închipuie că eu nu pricep Eu zic să vorbim pe față Păi sigur, se... mai ales că Luceta știe tot O, scumpă, doamnă Felice, vă sunt atât de îndatorată. Poți să zici că ai noroc, fetiță, dar ce noroc? Da, de ce? Îl cunoșteam pe băiat, nu-l văzusem niciodată. Știi cum e? Un giuvair, nu alta. Ai fămărit cu giuvair. Hai, hai, domnișoară, nu te prosti. Acum nu că mi-e nepot, dar e un băiat și jumătate. Și jumătate. Tocmai ce de dea. trebuie cum aveți, cum te văd să fii cu minte și să știi să te faci iubită da, da, da. Să ajungem noi acolo și lasă pe mine oh, Uite la ea Ce zici, s-ar putea vedea copiii ăștia? Cred că da Când și cum? Zau, doamna Felice, când cum acum? Ce grăbită e, mititica De ce nu spuneți? Ascultați nu va trece mult și băiatul va veni aici Chiar aici. aici? Aici? Da, aici Și de ce nu poate să vină aici? Tu mai bine, taci că nu știi ce vorbești Dragă cu mătră felice, doar cunoști pe bărbatul meu vei să nu dăm de bucluc? Nu avea nicio grijă Băiatul vine mascat oh, și mascat mărcat femeiește <laughs> Așa că soțului tale n-are cum să-l recunoască Grozav, asta e o idee Ca și cum n-aș ști câte de viclean bărbatul meu dacă se descoperă și netricul, este vai de capul meu. Da, nu mamă, că vine mascat. Hai, nu fi proastă! Și îmbrăcat femeiește! Ah, îmi pare și rău cum mătre Margarita, că n a încredere în mine. De ce atâta grijă? Nu-ți fie frică. Să-l vedea copiii cum or putea, pe subsprincene. Ah, parcă nu-i zâlce și-o privire pe furis. Pe furis? Vine singur. Oh, nu! Cum o sombre singură? O femeie mascată. care femeie? El, mama, el! Uf! Ah, Păi atunci cu cine vine? Cu un străin, cu cel de azi dimineață, cu mătră Marina, am înțeles. Ai, numai, da, dacă vede bărbatul meu cum mă vezi și cum te văd oameni străini în casă, uite cum mă vezi și cum te văd foc și pârjon se face. Păi și cel vine tot mascat. asta e și mai e rău? Nu! Nu se poate Da mai sfârșește bă, eu, mamă dacă bă, Nu mai vedea piedici în toate Toate le vede bă, știu eu ce spun Că doar îl cunosc pe bărbatul meu Cum vezi și cum te văd Și eu pe al meu Tot cum vezi și cum te văd Că doar nu e nicio deosebire între ei Parcă sunt frământați din aceeași cocă Nu mai calme meu în mâinile mele E. Ferice de dumneata că te Ești mai escusită Bate cineva Se năzare, n-a bătut nimeni ei bate ei inimioară De ce, cu Margarita Eu în chestia asta m-am băgat Nici eu nu știu de ce M-am amestecat mai de dragul Marine Și pentru mititica asta la care e țiu Dar dacă dumneata te super. Vezi, mamă, vezi ce faci Mă rog cu mătră Margarita Tot am intrat în jos. Mă rog, mă rog Bine, Bine. Așa, așa. Dar dacă s-a întâmplat ceva Să știi că tu plătești toale de spate Când dată spun eu că Vale, da, Așa, lasă, n-avea grijă, mă duc eu Tu la poartă? Da. Se vede că nu ce bine Eu mă duc Vă rog să nu mă lăsați Nu știu, să ne mulțumesc pe cumătrea Margarita Așa-mi pace, draga mea Dacă ar fi după ea, biata fetița asta, ar muri nemărită Dacă și știi ce, și ori cu ei. Deci, mă are de că a luat un bărbat bătrân și nică sa mi-tregă ia o umbră până ia să fie pe dos. Așa e, chiar aia e. Vrem parcă n are ieșit vorbește. Acum spune una cu alta. Uite să spun eu. Nici nu stiu ce vreau. Uite așa, nici în căruță, nici în tele. Mă stiu să spui decat una și buna. Cum te văd și cum vezi Cum te văd și cum aveți? Uita! Pe dumneata ne caută cu măsă, ferice! Pe mine? Cine? Întreabă de dumneavoastră niște măști! Întreabă măști! Niște măști! Făți, poate, poate Făți, făți! casă Și dacă ne pomenim aici cu bărbatul meu! Ah, crois că pentru el o minciună. Să o să-i spun că e sora mea care a măritată la Milano. Tocmai o așteptam să sosească. Dar masca cealaltă, bărbatul, că doar o să-i și un frate în însurat la Milano. Nu. Dar n-am cumnat? Am. Păi de ce l-am? E bine, bine, dar soțul dubitale ce o să zică? Cotorul de varză. Ajunge să-i o singură privire, uite, așa ca să zică da, când vreau eu să fie da. Mai n multe, mai. Multe ce? Piedici! Ei, nu mă face că pe urmă știi. Și definitiv, cu măștirea astea, totul dacă stau afară sau dacă intră în casă Tu o să dai socoteala Poftiți, măscuțelor, da? poftiți casă Vai cum îmi bate inima De voie de nevoie, Margarita deschide ușa casei în fața celor două măști Care nu sunt alții decât contele Ricardo, la braț cu tânărul Filippeto, deghizat în femeie Doamnelor, prea la dumneavoastră slugă. Sluga dumneavoastră Slug Mă închin măscuță, drăgălașe Sluga dumneavoastră, doamnelor Se de la început ce creștere frumoasă Ați și la plimbare, măștilor Carnavalul ți umple inima de bucurie. Luceto, ce zici de mascuța? asta? Ce să zic eu? Adorata, parcă e urăzor de trandafiri Să nu vă fie cu supărare, măștilor Dar nu cumva erați într-un spre masă? Eu Vai. nu Noi am vrea să ne așezăm la masă a, Că n-am mâncat nu? mai stingeri. Ce naiba, nici nu m-am putut uita bine la fată. Trebuie să mergem, doamnă, mască. Unda că dracu? I sta. Paț! Mai aș fi pasă. Ca cum simt cum un vșineurechiurletele lui Leonardo. Ascultă-mă, scuză. Da, doamnă. <ră> It's plastic. Nemai pomeni, doamnă. <ră> ok, stai <găsești> frumos Vasilă, <ră> zic. Mama, hai cu te. Să să și eu un piculeț dacă laș să ridic. Vezi să te încața cu de bras să te afară. Rab de inimă, iată. Mă Da, doamnă, îți place nepoate. Le de mult. Nu uitești un pic de tabac, măsăluță Da, da. Atunci servește-te Cum așa? dacă intrat tabac, îți scoți masca de tot Sunt da, singurit așa Vai, și ce frumos Vai, ce fată frumoasă Ești surioara mea Bine să morder Râde ca o jână Vino coace De gluga pe spate, uite așa Așa Azi. vezi Oale de tot care e mai frumoasă ce din astea de două fete, fete. Încet. Vai, da Vai, tu și Toate bune, dar acum ajunge Că n-am poftă cum mă și cum te văd, să dăm de bucluc. Ne-am jucat destul de măști. Mă mulțumesc, doamnelor, că v-au prilejuit între vederea asta și rugați-vă lui Dumnezeu să vă ajute să vă cununați da, da, da. Dacă așa -o fi Ei, da. Da, da. vă fi scris. Acum duceți-vă măștii. Hai, deocamdată, mulțumiți-vă, poate. Neci mort, <gânt> nu m-aș despărți de ea. Pot să-i și eu la ce s-a în clipa asta și eu moartă. să domnule, că am scăpat cu fața curată. Trageți gluga, pita. Dar cum să trag? Nu mă pricep. Faceți nici să-și pune gluga. Ce ceri de mine? Hai de mine cum să ard? Mare strângeroi, cât de drăguț e! Ma loanai ba, să mă fac seracă de mine. Și ce? ce mă fac? Ce? Bărbatul meu. Ei, Ia la șom. Nu, nu știți că e sorna. Ofi, dar, dar dacă mă prinde cu Miciuna, nu mai eu știu ce mă așteaptă. Ascundeți-vă repede, ce repede. Ai tot Filipete, da, da, du-te da, nodai aia. Da, da, da. da, și dugrața domnului, conte trici dincolo. Facem un purtător ăsta. Te rog, te rog să ne alicardo. Să îmi piacere și ascunde-te Oh, ca să da, vă da, pe da, plăcut, da, o fac, o fac și de aici o să trag cu urechea Mi s-au mâiat picioarele, nefericite. Știam eu că n-o să -o Nu e de maică, nu-i nimic Când o-mi duce la masă, o să-șteargă amândoi Parcă mi-a luat Dumnezeu mințile da, da. Plecăciune, doamnelor Mi s-ar fi lungit urechile de voare Mâncăm îndată cum vine cu mătrul Auriciu Ne așezăm la masă Păi nu era aici cu mătrul Mauricio? Era, era, dar nu mai e S-a dus Mă rog, s-a dus după ceva Și se întoarce numai decât Dar ce ai tu? Nu ce te adești așa palidă? Nimic, vrei să trec dincolo? Nu, nu, nu, fata ta din nou Rămâi aici cu noi, se poate Pentru că s a sunat În sfârșit și ție ceasul oh. bun oh. Ei, hey, nu-i așa, frate, Simona? No. Da, da. Ah, și mă bucur pentru ea, mititica Dumneata, Serkan șano, ce zici? Ah, merită Merită fata Ca să În sfârșit și ea, nu? Nu mă slăpește deloc tremuriciul ăsta E ceva nou, Ser Leonardo? Da Și nu ne-a spui și nou? Eu <laughs> sunt una ultima care le aflu eh, Degeaba vrei să mă întărâzi? Că nu merge <laughs> Orice mi spune, n-am poftă să țip -ți Azi mulțumit și vreau să ne veselim cu toții. Vină în coalul, ceta. Dar ce ai? Nici eu nu știu. Nu știu, nu știu. Ei, ai friguri? Ei, ia ascult aici să vezi cum o să-ți <laughs> <laughs> Înainte Înaintea soții mele care-și ține loc de mamă da. și în fața acestor prea cinstiți bărbați și a soțiilor lor, oh, află fata mea Că ești logodită. Mă rog, la gaura no, no. logodită. Log log ce, ce, ce, te te-a dat ce, ce te-a apucat. Îți pare rău că te-ai văzut logodnicul. Nu, nu, daca. No, da, știi cine-ți e logodnicul? Da, daca. Ce? Hai, de unde ai ști? ce ți-a spus? Nu mi-a spus! Ce să știu? Nu știu nimic! Nu-i duci ce spun! <laughs> Câtă inocență dragă! <laughs> Ei, uite, eu am crescut-o așa, domnule Silmar! <laughs> Dacă ar el, trebuie să nu-l Nu, Vind, că nu mai ai nicio o primește. Ei bine, fetițo, află că logonicul tău este fiul cu Maurizio. lui Mauricio, <laughs> nepotul cu mătrii Marina. <laughs> E no, zici zău J ja, E no, ja, vorbi, Mă o să știi că mă bucur din inimă Pă, mai bine nici nu putea să o nimereastă Și când se face cu nunia? Aș Aș Chiar la... Mauricio s-a repezit până acasă, îl asteptăm până vine cu băiatul. Aoleu, mai de pielea mea! Apoi luăm masa împreună și numai decât îi logodim. Nu așa, la iuseală? Mie nu-mi e vorba lungă. Acum îndremură și inima și ficatul la și rinicii. La ce ți-ai? Eu nimic, tăticule. Ei, bravo, Mauricio! No! Metre, Mauricio bravo, Te-ai și întors? Întors, nu vezi? Întors! În pe de Dar ce ai? Ah, nu-mi vine-mi vine. De vine. ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Da. Mă duc acasă să-mi iau băiatul. Mm. Caut băiatul peste tot da. și băiatul nicăieri. Oh, oh, oh. Întreb! Cercetez oh. în dreapta și în stânga, yeah. îi descos pe toți yeah. și mi se spune în sfârșit că băiatul a fost văzut în tovărășia unulare care domn, Ricardo. <tri> <tri> Auzi dumneata, Ricardo, care se învârtește, ca să zic așa, pe lângă cu mătra felice. <tri> Cine este Ricardo ostra cu felice? e Cine e omul ăsta? De unde a reserit străinul ăsta și ce are de împărțit Ricardo ăsta cu fiul meu? De unde să știu eu ce e cu băiatul Că despre acest destin străin, el este, ca să zic și eu așa, un cavaler foarte onorabil. Să spui și Sergaciano. Ei, uite că nu spun, pentru că nu-l cunosc. N-am nici abar cine e. Și nici nu știu cine dracu măcar mi l-a adus ca să dirzeu așa pe cap. Dacă am te cumpărat acum și am închisit în sec, a fost numai ca să-ți fac cheful și ca să nu mă cert. Acum însă aflu că nu mai vreau să-l văd în casa mea! În casa mea! Am zis! De unde să știu eu, doamnă, că l-o fi chiar vreun pungaș? Sau un spion? A ah! Vine ah! și mă ți cuvintele când vorbești despre ah! un cavaler onorabil. În casa mea? Unde este fiul meu? Fiul dumitale no? este colo înăuntru. Oh, acolo, nu no? odaia ce ah! Unde ești, nenorocitule? Ești de acolo și vino aici înăuntru, nenorocitule! Ai! Ah! Ah! Ah! Hai să-mi Nu trebuie! Hai! Hai! să Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! aici Ăsta lătie după ce-am făcut? Toate numai din pricina ta! Sărăcuţa de ea! Băi ce bună rog citată? Haide tu să ieşi şi odată! Blestemată şi-o furisită să fie clipa în care am intrat în casa asta! Blestemată Ce zarvă, ce aiureală, biata fetiță, bieto-nepoţei! Vai, doamna mea, în ce încurcătură am intrat pentru dumneavoastră? Dumneata, ești cavaler adevărat? Eu mă îndresc că sunt, domnă. Bine, atunci, vină cu mine. Ca să facem ce, doamnă ferice? Sunt o femeie, cum se cade. Oh, oh, am făcut oh, o greșeală pe... și vreau să o dreg. Dar cum? Ei, cum, cum? Pe păi dacă spun cum, se termină comedia. <laughs> Hai cu mine! <laughs> trecut câteva ore. Lunardo, după ce le a închis pe femei sub lacăt într-una din odăi, ține sfat cu amicii săi, Canciano și Simon. Ce să facă? Încotro s-o apuce! Mi-e cinstea în joc! Cinstea mea! E vorba, să nu zic vorba aia, de numele casei mele, de faima unui om ca mine!" Dar ce o să se vorbească despre mine, despre Lunar docroțora? Nu te mai necăzi cu metre. Ce vină ai dumneata? Femeile poartă toată vina uh -huh. Dumneata, dă-ne o pedeapsă strașnică Și toată lumea o să te admire A, nici vorba că trebuie să dai o pildă cumplită Ești dator să arăți și celorlalți bărbați Cum știi, să pedepsească un adevărat bărbat Și pe urmă n-au decât să spună că suntem bădărani Să ne poartă și sălbatici Nevasta mea e vinovat Nu mai. Pedepsește-o Și după ea prefăcut aia, micu Nu ne cu votul pe lana Iar nevasta dumii tale jupâncani nu vine după ele în rândul al treilea, că le-a cântat în strună. am să... am să... am să... <gântu -i> ah, și ar dubitale, frate Simon, le ținut, o Nicio grijă, o să plătească! Da, da, da, prieten, da. Numai că trebuie să ne sfătuim să vedem cum, cum să plătească. Cu fata, eu ușor am cugetat și am hotărât, întâi și întâi, să nu zic vorba aia, adio-marii să nu se mai gândească la așa ceva. Nu mai mari cât zile o Câte zile cine? Ia sau dumneata? Pă, ia să nu zic vorba aia. Da, așa da, așa e da, bine. Da, da, da. O trimit să stea închis între patru ziduri, într-un loc departe de lume și... Gata! Da. Da. Da. Cu nevestele, să nu zic vorba aia. ce putem face? Cum? Da. Cum le pedepsim? Da, da, da. A, aud! Da. Da. Ca să vorbesc cinstit... Uh... Nu prea știu cum Cel mai bun lucru este să ne închidem și pe ele Tot între patru ziduri Și într-un loc și mai retras Și le-am dat gata Asta ar fi, dacă te gândești la vorba aia O pedeapsă mai mult pentru noi Decât pentru el În afară de asta e Și apoi, oricât dar fi ele de izolate acolo vor avea chiar între patru ziduri mai multă distracție și mai multă libertate decât o au în casa noastră. Da, da, da, păi nu da, da, judec da, da. bine, frate, Simon. Da. -și foarte bine. Mai ales că nici eu și nici tu nu le lăsăm să zbur de cum le place ca prietenul cancian. Ca bă, ce bă, să bă, fac, ce bă. să fac? Recunosc, aveți dreptate, Oh, de-am putea să le ținem în casă, închise într-o Bine ar fi. Și nu zic să nu le scoatem câte puțin, să mai vadă și ele lumina zile, așa, la vreo sărbătoare, dar no. asta nu mai împreună cu noi! Și pe urmă, iar să le tragem zăvorul ah, de deci s putea să nu le vadă nimeni Și să nu vorbească o vorbă cu nimeni Femeile închise și să nu vorbească cu nimeni Dar... Să le iei femeilor piuitul Îi copedeapsă ca la asta le faci să crape în trei zile Să crape? Cu atât mai bine? Stai, stai Stai că niciunul din noi nu vrea să fie zbir. Și apoi află neamurile și ne ridică o lume întreagă în cap. Ne, ne silesc să le dăm drumul și ne mai scoate pe deasupra și că suntem bădărani, mojici, da, da, da. urși, câini. Și după ce voi de nevoie le-ai dat drumul, își ia și mai rău la purtare și poftește, și poftește să mai fii stăpân și să mai ridici glasul în casa ta. Așa -i, așa -i. cum am plățit eu cu oameni. Cel mai bine ar fi... Să le tragem, să nu zic vorba aia, o sfântă de bătaie. A? Da, da, da, da, da, da, da, ca orice om și urne lumea cât o vrea. Ha? Dar dacă se răzvătesc împotriva noastră? Da. da, dar să știi că și asta se cam poate. Eu știu ce spun, că de da. să stăm așa ceva ne-ar pune într-o încurcătură grozavă. Păi, păi vă dați seama? E, e, e drept acum că sunt și oameni care își păruiesc nevestele, da? dar credeți că în felul ăsta le poți stăpâni? Pe naibă, Se poate și mai prost ca să-ți facă de caz. Până nu le omori, n-ai făcut nimic! Ana, le omorât nu face! Da, nici gând! Pentru că de... Ce mai, ule? oricum ai suci oricum ai învârtiu poți trăi fără femeie. Oh și ce plăcere ar fi A -a -a. în viață să ai acolo o femeie bună, o blândă, supusă și mai ales tăcută. Păi n-ar fi bine lua le dracu' de făcătoasă. Ei, hey, mie îmi spui, eu am avut parte de asta odată. Prima mea nevastă săracă. Ei era un înger. Asta e un șarp. Păi, hey, dara mea, dara mea. Vrea să facă tot după cum o tai capul. Parcă eu, degeaba strig, degeaba urlu. Rău, cum o sucești, cum o învârtești, dai numai de rău. Dar, în fine, până azi, răul mai puteai suporta. Însă isprava de asta că... acum... Chiar că zic vorba aia, le întrece pe toți. Vreau să fac ceva și nu, nu știu ce să fac. Trimite-o la părinți. Nacio! Ca să intru și în gura lor. Trimite-o să se departe de aici. Trimite-o la țară. Și mai și îmi face prav venitul în patru zile. Pune pe cineva să-i vorbească. Dar cineva care să știe soție la respect. Degeaba, nu vrea să știe de nimeni. Încearcă de incuiere ochii. Da, da, da, da. Juvaiericale. Așa. Ține-o din scurt. Umilește. Am încercat, e mai rău ca oricând E bine, bine, cum e, atunci lasă că am înțeles Fă așa a, Așa, a, a, așa cum? Mulțumește-te, cu ea așa cum e <laughs> Mi se pare să mie că ăsta e singurul leac Asta o știu și eu de mult, că alt după ce o face de oaie nu există Dar asta e prea din e afară Să-mi strice mie de fată, să-i aducă un băiat în casă Că e chiar cel pe care eu îl hotărâs de bărbat. Da, asta e adevărat. Dar de unde știa dumneai ei că... Acu, ah, zic vorba aia, ce cocea-n gândul eu, Da, chiar-i dădusem eu ceva de înțeles cu măritișul, dar ce... Nu mă putea răzgândi, nu se putea întâmpla să nu ne înțelegem, să ne mai târguim câteva luni, poate, câțiva ani, ce, eram eu grăbit să mă mărit, Și ea, tronc, mi-l aduce în casă și cu mască. Au să pună la cale o întâlnire, să-i lasă să stea de vorbă. Fata mea, o, o porumbiță nevinovată. Nu, nu mă mai pot stăpâni să știu de bine că, să nu zic vorba aia, că mor și tot trebuie ca să vorba aia Jesus <laughs> S-o usture la ficace Numai scorpia de nevastă e ai vinovată Și trăsnita lui Camțeanu Să nu zic vorba aia Așa e, dar ne-o plătește Ne-o plătește ea Sunt domnilor domnilor voastre A -a -a -a. Și mulțumim de primire Ce cauți aici? Ce mai cauți în casa mea? Ai venit să mai pui la califru ispravă? Ia uite cum se miră că sunt aici Ce voia să vii disperuți? <laughs> Credei bărbățile că am plecat cu domnul con? S-a fi plecat numai, că-ți arătam eu, cum să zic, cine sunt. Vedeti tu pe E bine, omule, dar spune-mi numai. M-am dus eu vreodată undeva fără dumneata? E asta ar ai fi lipsit! Fără știrea dumii le primit am eu pe cineva în casă? Ajunge! Atât ați Atunci cum să crezi că am plecat cu dâns? Pentru că ești Face pe viteazul că nu suntem singuri. Și-a luat inima-n dinți Face bine mm -hmm. că-și arată colți. Coală, mm -hmm. hai acasă. Una, două. Ia mai potolește-te. Mă mir că mai ai să fie aici. Da, de ce? Ce-am făcut? Nu mă silit să-mi dau drumul la gură. Dă-ți drum, poftim. Hai să mergem, am zis. Nu, nu, ai zis. Mm -hmm. Dracep, hai dată că pe urmă, Drace! Ea mai sfârșește cu drace! că dacă e pe dracui, știu și o să dracui Și ea n ascultă și până unde crezi că m-ai găsit? Ce sunt sluga dumii tale, m-ai pescuit pe stradă? Așa se vorbește cu o femeie de nem? De când te-am luat de bărbat, niciodată nu mi-ai vorbit în felul ăsta? Ce înseamnă rățoielile astea? Da, dracuiala, cum îndrăznești să ridici mâna? Hai, hai, ai curaj și spune, jubâncancianu, te-au asmuțit domnii ăștia. Dacă ești om, poartă-te ca oamenii, nu să drăcuiești să te poți ca un bădăran ce ești. Pricepi, dar arată că ai minte dacă vrei să am și eu. Văzuși puhoi, eu abia mă țin să noi au de ciu. Și uite că Dobidocul a amuțit, ce vrei să facă? S-o ia la bătaie? E, jubâncancianu, ți-a trecut mâncării mea de limbă? Păcerei de aur cu coală? Nu știam că m am maritat cu cicerone Tot de voastră, oameni bun Nu spuneți nimic Scumpă, doamnă, nu mă face să vorbesc da, De ce nu? Vreau să vă aud Puteți Numai să... un lucru te rog, jupălunartă răfuiște te cu mine, dar nu mă întărâta bărbatul Ce-ai cu el? Că eu, dacă am greșit ce mi-o spui cu frumosul Am destulă de minte ca să recunosc și să îndrept lucrurile Însă a între soț și soție Asta e un rău care cu greu se mai îndreaptă. Și ia seama, ce ție nu-ți place, altuia nu face, că dacă sap groapa, altuia și așa mai departe. <sus> și ia seama și dumneata, Jupân Simon, care degeaba faci pe motanul, că eu te știu că mănânci sfinți cu scuip dragi. <sus> Sunt o femeie cum se cade și dacă aveți ceva împotriva mea, să aud Puteți să-mi spuneți cum, doamnă cine l-a adus pe băiat în casa mea? Pot! Eu l-am adus. Ah, ah, ah, oh, Festele mele, ah, doamne. Bravo! Oh, laude-te cu isprava, laude-te bine mm, Nu mă laudă deloc. Știu că era mai cu minte să nu mă amestec hmm. Dar n-am făcut o faptă rea Dar cine ți-a dat voie să-l aduci aici? Nevasta Dumitale <gri> Nevasta mea? Cum s-a învoit ea cu Dumnezeu, A rugat ea? A venit chiar să-și ceară să-l aduci pe băiatul la nu, mine în casă Nu, asta nu! Ideea asta a avut-o cu metra Marina <gri> <gri> Nevasta mea! Vezi cum ai ghicit? <gri> ea a rugat pe străin să fie mijlocitor între băiat și fată? Nu, pe străini l-am rugat <gri> eu <gri> l ai rugat? Eu poftim Aha! Deu, Eu Unde eu. Eu, se toacă De ce toate astea? De ce să l aduci în casă? De ce s-a amestecat cu mătra Marina? De ce s-a învoină de, de ce? ce de ce? De ce și iar de ce? De ce? Aia și de ce ailaltă. Ascultați, vedeți cum s-a întâmplat. Ei, lăsați-mă să vorbesc, fără să mă întrerupeți. A. A. Înainte de toate, însă dați mi voie, domnilor, să vă spun ceva. Nu vă și nu mi-o luați numele de rău, dar prea sunteți din calea afară de Bădărăn. Și de neciopliți. Da, să judecăm lucrurile așa cum s-au petrecut. Jupin Leonardo vrea să-și mărite fata și, mă rog, nu vrea să spună nimănui, nu vrea să se afle, nu vrea ca tinerii să se vadă, și no. e poruncă să se ia și gata. Da. Mă rog, și eu sunt de părere că fetele nu trebuie să facă dragoste înainte de măritiși, yeah. că sunt datoare să asculte de tatăl lor, care e drept să le aleagă bărbatul. Da. Foarte bine. Pe de altă parte însă, e omenos să-i pui în fete lațul de gât și să-i poruncești, ai să iei pe ăsta? Ai o singură fată, jupân Lunardo, și te-a răbda inima să ne norocești? Dacă nu i-ar fi plăcut, păi vă închipuiți numai ce viață ar fi dus o fată ca ea, crescută numai în casă, cu un bărbat care ar fi putut să semene cu țopârlanul de tată ah. Da, domnule, bine am făcut că am ticluit întrevederea. Soția dumitea Leodorea dar n-avea curaj, cu Marina m-a rugat pe mine, iar eu am nescocit și reclicul cu măștile și am rugat pe străini să mă ajute Copiii s-au văzut, s-au plăcut și sunt fericiți Și acum mai putea să fie și dumneata și liniștit și mulțumit Iar nevasta Dumitale merită să fie iertată e? și Marina lăudată <laughs> Cât mă privește, eu am făcut totul numai fiind ca inimă bună Dacă sunteți într-adevăr oameni, o să înțelegeți iar dacă sunteți ce sunteți, adică niște mocofani, La... nu aveți decât să vă răzbunați. Fata e cinstită, băiatul n-a făcut nimic rău și noi suntem femei cum se cade. Asta mi-a fost pledoaria. Binecuvântați căsătoria și iertați avocatul. Știu că i-am înfundat. Ce cum cum metrez, Simon? Păi, de... Eu... Dacă ar fi după mine Eu aș bine binecuvânta căsătoria Și eu Și eu aș fi cam de aceeași păreri e, Poate, poate Numai că tare mă tem Că așa cum a ajuns lucrurile să nu Ce să nu? Păi da dacă tatăl băiatului să nu zic vorba aia, n-ar mai... Ah, eu aș zice vorba aia dacă tatăl băiatului n-ar mai... Dar cu tatăl băiatului s-a dus să lămurească domnul Conte. Contele a, ține morțiși să se încheie această căsătorie, socotindu-se fără să vrea vinova de cele întâmplate și se silește să dreagă lucrurile. O. Vrea să aibă această mulțumire. Ah, eu un om foarte delicat. Și știe să vorbească atât de frumos încât sunt sigură că de gupăn Mauricio nu o să fie în stare să zică nu. că atunci ce mai e de făcut? Păi, ce să mai facem? Din tot ce am vorbit noi aici, cred că cel mai bine e să luăm lucrurile așa cum sunt. Da, o cara! O cara întrevederii! Care o cară Asta e o cară. Și chiar de-ar fi fost când s-o vedea ei singuri în noaptea anunții. Și-o iartă ei, n-avea <grijin> Să fim drept, cu metri, Lunardo O fi cu cona slăbiciunile ei Nu zic, dar despre haz Are câteodată un haz grozav <grijin> Nu-i așa, jufâncantian bine, bine, bine, bine, dar ce facem? Mai întâi și întâi Eu aș zice să ne aducem aminte că am fost Poftiți la masă Zău că parcă am zuitat de mâncare Nu-i nimic, nu-i nimic Cine ne-a poftit la masă? Nu-i un băderan. Am întârziată? Tot o să mâncăm. Și o să mâncăm mai cu poftă. Și ca să fie așa cu metrilu Leonardo? uite ce să faci. Trimite după nevastă și după fată. Măriele, băriele, sigură, suflă puțin ca să nu-ți pierzi obiceiul. Dar apoi să punem punct. Dacă vine contele cu băiatul, să sfârșim totul cu bine. Numai că dacă dau oții cu nevastă mea și cu fata, nu pot jura că o să-mi țiu Ei Nu ți-o țin, nu țipă cât faci. Ei păi, ușurează-te, domnule, nu ți-am spus? Ești mulțumit, hă? Ha? Hai să le chemăm! Da, le... Și, și pe nevasta! Nu, nu, nu da, eu, da? eu, eu, eu, lăsați-vă pe mine! E bună rău de gură nevasta dumii tale. Acum îți dai seama? Spune din ea, că sunt cam nătărău și mă cam las câteodată dus din asta. Păi, oricum, ce a spune eu? I-am trage o pledoarie de astea și câștigă procesul. Ce femei! Oricum, mai suciu, eu, oricum mai eu, tot cum vor ele iese. E dacă le lasă să gura, s-a terminat. Au câștigat procesul. Iată, le-am le adus Căite, păcăite, îți cer iertare. Să-mi faci mie una castă. Ai! Nu vina, e vina ei, eu sunt vinovată! Mmm, ai meritat și tu, Luce t'a Ai! Mie cerem socoteală! Bărbați în casă! Ai! E i ce asculta, baușe. Ai să si pe la mine că eu sunt capul răutăților. Adu-te de te, -te, te spânzura și de <laughs> Bine că nu mi-a spus vorba. <laughs> iar să mă parcă mi-am cer din și că. Vai, S -s... cum ferice și Dumnezeu ta că sau limbă de. Parcă dumneata n-ai meritat nimic, doamnă. E, eu acum m și plec. E, am tăcut. Uitați-vă la bietul Leonardo mi-a rămas în un drap de supărare oh, și caută yeah. să de dea afară. De altfel a fost om de înțeles. V-a iertat și cum a venit băiatul, va fi foarte bucuros să se facă cununia. Nu-i așa? în Da, da, da, da, bucuros da. Dragă dacă ai ști ce necăjit am fost credem mă n-am știut nimic Când m-am trezit cu măștrile alea, în ruptul capului Nu voiam să le lasă intre Da, m-am pomenit cu... M-am pomenit cu... mine, cu... da, cu mine care? Ei, da Eu? Luceta, spune și tu ceva Hai, Păpiculea, dragă, iartă-mă, eu nu sunt vinovată Eu am... Nu, cu... e, eu sunt vinovată, de da. câte ori vrei să spun? Dacă-i vorba pe merite, ca să fim sinceri, am și eu partea mea? Ești grozavă! În deșteptăciune, cine te-ntrece pe dumneata? Poate numai dumneata! Ei, dar cine-i? cine Ce-i, cine Ce-i, ce ce ce ce pe acolo? Cine-i vine? Ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce-i, ce Aici ai sprijit să-ți ai iar Așa am vorbit? Lase să intre că nu ne mănânce pe toate patru și nici măcar pe fată. Că? Nu suntem aici cu toții? Că, răspuns dumneata! Sigur, lasă-l! Tine după însă nu vreau să-l văd pentru nimic lume. Dacă intră el plec eu. de ce nu vrei să-l vezi? E un om foarte onorabil. O fida dar nu vreau să-l văd. Levasta și fata mea n-au obicei să vadă pe nimeni. E, lasă, de data asta o să-și calce și ele e obiceiul. Nu-i așa, fetelor? Dacă ar fi după mine, dacă ar fi și după mine. Dacă e fi și după mine. Numai că e după mine. Îți spun că nu vreau să-l văd înaintea oșilor. să-l sălbat. Bine, bine, lasă că-i spun să stea Aha. Pentru mine ajunge să fie unul singur. Sluga. Sluga. Sluga. Sluga. Sluga. El de te-ai lămurit cum a fost Ce să mă mai gândiți la ce a fost Mă gândiți la ce mai poate fi De acum încolo Dumneata ce spui Jupân Leonardo? Eu spun că acu ar trebui Să zic vorbaia Că un copil bine crescut Nu umblă cu mască și nu se În casele fetelor cu minți Ca să vorbaia Că acu zic vorbaia. Ai dreptate Hai să plecăm, Filipeto, ah, pentru care ne-am ah, Ce boce ce vocește așa nenorul? Ah, păi stai, acu' ai de-a face cu mine, cu metrii Leonardo, He. că pe urmă zic eu vorba aia. Păi, Dumitane, nu-ți e rușine? Ce ești, bărbat în toată firea, un copil? acum spui una, acu' spui alta. O se întâmplă toate felurile. Pai poftim. Uite Colea, ce nu ne ai păgăduit? Nu te-ai invoi odată pentru totdeauna? Ce s-a mai întâmplat? S-a ceva nou? Ci, ți-a fata? Ți-a nici zis de Ea mai spurșește cu copilările astea și atâtia mop. Ha, ce putre face? Eh, pai știi vorba aia. Păi curat că Da, Ta, codesc și gură. Da, domnul, i adevărat că mi-a apărut rău că intră băiatul în casă. Și găsesc că rău a făcut că a venit. Dar după ce s lua, ce mai înseamnă că a venit sau că n-a venit, că s-au văzut sau că nu s-au văzut, și dacă asta până acum am tăcut, asta? acum nu mai tac și te spun pe față. Să se ia copii odată, domnule, să se cunune! Să se cunune! bine, ce? să se o odată! Să se cunune, n-au decât! Nu mai pot! M-am saturat! Nu mai pot! M-am saturat! Dacă nu te bucuri și dumneata, cum o să se cunune? Cu atât mai rău pentru el dacă nu se bucură, dar nu se însoară dumnealui. Haide, Ser Leonardo? nu vrei să-și dea copiii în mână? mai asepte puțin, îl ții să-mi ah, da, da, da, te înțeleg, dragul meu bărbat, parcă nu-ți cunosc eu firea. Ești un om de treabă, ești o comoară și ai o inimă de zahăr. Însă cum avești și cum te văd, mor să faci pe șiretul. De data asta vei toată dreptate. dar acum ce mai vrei când și eu și fata ți-am cerut iertare? Fă deci bucuria fetei, liniștește-te și dumneata și astfel în renumele casei. Iar dacă eu nu mai merit dragostea dubii tale, fie ce-o fi, ce vrei, soarta mea în mâinile mai măicuță, măicuță dragă, îți mulțumesc și-ți cer iertare de tot ce am spus și tot ce am făcut Mă fații și pe mine să plâng Acu ah. vezi cum e trei le vezi cum fac așa, vezi cum te înmui Se vede că așa e scris, oricum binele, oricum răul cu ele le fac tot ce vor, ele! E, <laughs> și atunci, cu metri lunari, da? -te -te -te. A furisit soi de om, Luceta! Taticule? Vino încă! Vin, picule! spune te, -te la tăticu, vrei să stea mărici? Mm -hmm. mm -hmm. eh? Cum vreți, taticule? Cum vreau eu, Sir Mauritiu. Dacă vrei, dumneavoastră, picule, da. atunci vreau și eu. Da, da tu, tu vrei? <laughs> ha, eu vreau, da. eh, Cum s-ar zice, l-ai văzut pe logo, adică. <laughs> da, picule. Eh, auzi, domnule, Mauritiu. Ce s-a ce s-a uit? Ah, pe nu-mi răspunde să nu zic vorba aia ca un bădăran. Mă rog, ce vrei? Spune-l, ce vrei. Dacă n-ai nimic împotrivă, fata mea s-a hotărât. În sfârșit, să-l ia pe băiatul Dumitane. Lucet! Numai că haimanaua asta de fiu eu, nu merită. Nu-i cuțu! Nici un cuțu! Să-mi faci mie una ca asta? Tată! Nu, nu, nu, nu vreau să-l mai însor, și gata. tu de mine! Stai la locul tău, Lucet! Mai moaie-te și dumneata odată, ce fel de inimă ai? Lasă, lasă că face bine călbinește! Filipe Tovinococ. Da, da, vin. Îți pare rău de ce ai făcut? Jur, tată, jur că îmi pare foarte rău. Uh -huh. Bagă-ți în cap, că și în surat tot mie trebuie să-mi dai ascultare și tot de mine atârn ca și până acum. Da, tată, am înțeles. Da, tată, am înțeles. Ser Lunardo, apropie-te, Lucieta. Da. Te primesc drept copila mea și cerul să te binecuvintezi? Dați-vă mână. Nu știu cum, așa cum să dau mâna. Cum e <laughs> <Spiritul laughs> trebuie Simon? Cum e trebuie Canciano? Dumneavoastră da. să fiți martori. Aici, Aici suntem de față și când vor avea un copil, tot noi. <laughs> hai, hai copii, fiți fiți Și și acum... A venit vremea să ne așezăm la masă. Cu metrelul Nardo, da? pe străinul care, de dragul meu, așteaptă dincolo, Ce se pare frumos să-l trimitem la plimbare? El a fost cel care a vorbit cu Sermauditio și l-a hotărât să vin aici? Mm. Buna cuvinte ți-ar cere să te ocupi de el? Da, dar acum nu pot să mă ocup pentru că acum noi mergem la maș. Păi tocmai, poftește-l și pe dânsul. Nu, doamnă. Nu, nu, nu! <gătă -i> Păi asta e Din muzicia și din sălbăticia voastră s-au tras toate necazurile de azi. Din bădărănia asta care vă face pe toți trei, pentru că vorbesc cu toți trei acum, vă face să fiți morocănoși, mă posaci, mereu nemulțumiți și ca urmare, jocoriți. Fiți ceva mai drăguți, mai prietenoși și mai omenoși. Judecați purtările soțiilor voastre și dacă sunt curate, mai lăsați câte ceva de la voi, mai iertați pe aici, pe acolo, că n fi foc. În fine, dacă doriți să trăiți în pace cu soțiile, nu mai fiți sălbatici. Porunciți, dar nu asupriți și iubiți dacă vreți să fiți iubiți. Ei noi că trebuie să mărturisiți cu toții că de deșteaptă e deșteaptă. Vino să te sărut nevastă. Te-ai convins cu metre, Lunardo? Dar, dom'leața, eu da. Uite că o sărut și eu pe-a Vino să te saru și eu. al pe domnul străin să rămână cu noi la masă. Dumnezeu, de domnului! Dă-i Dumnezeu ca lecția asta să vă fie de folos? Dar tu, nepoțele, cum o să te porți cu nevasta? Eu o să-mi după... după ce a spus doamna ferice. Eu mă mulțumesc oricum. Ea mai a supărată numai de dantelele de la mâneci, că sunt mototolite. Doar nu mai iertat. Ei, să uităm tot și să mergem la masă, că o fi timpul, nu? <laughs> și dacă bucătarul cu mătrul lui Lunardo n-a gătit ca un băderan, atunci nu o să fie nici urmă de băderan la masă. <laughs> Hai să fim veseli, să mâncăm, să bem și să ridicăm paharul în cinstea tuturor acelora care, cum mă vezi și cum te văd, <laughs> ne-au ascultat prietenoși și îngăduitori, ne-au răbdat îngeriște până la urmă, și să nu zic vorba altă <laughs> N-am mai iertat din cusururi Ați ascultat Bădăranii, comedie de Carlo Goldoni Traducere și adaptare radiofonică de Sica Alexandrescu Distribuția a fost următoarea Canciano, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului Felice, soția lui, Tanții Cocea, artistei merită Contele Ricardo, Nichia Tanasiu, artist al poporului Lunardo Negustor, Alexandru Giugaru, artist al poporului Margarita, soția lui Lunardo, Cela Dima, artistă emerită. Lucieta, Eugenia Popović, artistă emerită. Simon, negustor, George Calboreanu, artist al poporului. Marina, soția lui Simon, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Maurizio, cumnatul Marinei, Marcel Angelescu, artist al poporului. Filipetto, Radu Beligan, artist al poporului. Crainicul, Mihai Berechet. Regie artistică Sica Alexandrescu, artist al poporului. Producție a Teatrului Național Radiofonic, 1958.